Jó reggelt. Esemény volt. Hát nem, nem az. Hát, igen, egyébként igazad van. Igen. Ugye nagy különbség közöttünk, hogy ugye rám a dolgok alapvetően változatlanul érzelmileg hatnak, és hát ez nem könnyíti meg a helyzetemet, és e tekintetben valamit változtam, de azért uh, miután az eszem ugye az érzelmei mögött tud csak dolgozni, a korrekció az permanens. Érthető, amiről beszélek, vagy teljesen idegen. Teljesen érthető. Tösség? Teljesen érthető. De logikailag érthető, vagy érzelmileg átélt? Én a kettőt nem benneztom. Külön, De ez azt jelenti, hogy neked is van ilyen, csak titkolod? Ez emberi természetnek az egyik alapvető vonása, úgyhogy mivel állítólag én is ember vagyok, át tudom érezni. De te ritkán szoktál vérezni, vagy legalábbis kifelé. Belké. Vérezni? Vérezni. V, vé, vé, ja. vé, mint vásárcsarnok. Aha. A különbség az szerintem nem a, az ember mondják, az érzelmi megalapozottságában van, hanem ennek a reflexiójában, vagy kifelé mutatásában, az biztos, igen. Tegnap egy hozzám közel álló emberrel ebédeltem, és ott volt Hegy Iván, a híres sportújságíró, és ezer évre ismerem, és aztán a Surányi Györgyel találkozott, és beszélgetett, és az volt bennem, hogy én sose gondoltam volna, hogy a hegyi, és a Surányi György azok így haverok. Aztán kiderült, hogy ők teljes mértékben egyidősek, ugye akár osztálytársak is lehetnének. És még az is az eszembe jutott, hogy én a Surányi Györgyöt nem egy ilyen karút nyelt embernek ismertem meg, de én még az életemben nem láttam úgy fe, olyan felszabadultan, mint tegnap, a, a, ott leültek a hegyi ült velem háttal, a Surányi velem Hát nem szemben, de, te, de, de velem szemben csak e, baloldalt, és így aztán e, akaratlan is a látómezőmbe került. Mi ismerjük egymást, de az futólagos, úgyhogy még talán fejbiccentése volt, csak úgy, csak úgy, úgy, úgy megjegyeztem. Változatlan nagyon érdekelnek az emberek, és hát a sznobizmusom az továbbra is megvan, tehát Nekem az egyik kedvenc műsorom az volt, nem ért meg sokat, talán két műsor volt, amit a Friderikusszal csináltam egy Truman kepoti novella alapján, ami még a nagyításban jelent meg a 80-as években, ami arról szólt, hogy a Truman kepoti egy haverjával ül New Yorkban, és kommentálják az embereket, akik valami nevezetes utcában, ott New Yorkban nem tudom melyik utca volt már az, bennek, hogy az egyik így néz ki, a másik úgy néz ki. Most ezzel a nővel van, de a múlt héten még egy másik nővel volt, vagy ugyanígy pasival. Engem nagyon szórakoztatott, és ezt megcsináltuk. Nem volt teljesen izé, visszhang nélküli, mert polgárpukasztónak meg egyáltalán provokatívnak találták, de az igazság az, hogyha megközelítenének engem azzal, hogy milyen műsorterveim vannak, de rengeteg dolg van, és ráadásul teljes mértékben a korosztályomtól függetlenül, tehát botrány műsoroknak a hada van a fejemben. Szerintem az ilyen, egy ilyen műsornak, hogyha érdekel a véleményem, nem a, nem a botrány faktor az igazán érdekel, bár nyilván az hozna a nézettséget sokszor, hanem az, hogy egy kicsit más optikában mutatja a világot, aminek szerintem nagyon rászér a magyar a, azt hiszem, hogy az élőbeszélgetésétekben mondta azt a Navrasics miniszter úr, hogy a, a politika mért végsősor nem annyira nagyon fontos dolog, mint ahogy azt sokszor hívni szoktuk, vagy nem kizárólag releváns az életben, és pont a Pantastiganikusnak a legutóbbi műsoraiból azt szeretem a legjobban, vagy azokat szeretem a legjobban, amikor az utcán megállít embereket, hol ismerősöket, de leginkább ismeretleneket és az életükről kérdezi őket, ahol a politikai tényezők szoktak a legkevésbé érdekesek lenni. szerintem olyan, most bocsánat, hogy böl de ezt túl gyakran vagyunk hajlamosak kell felejteni, hogy azért a az lélek az máshol van, hogy a klasszikust idézzem. A szagunában ami most jelleg zárva van, mert az elmúlt időben én nem is hallottam politikai megjegyzéseket, csak és kizálag a polgári világ különböző dolgai nyúltak be. De ez kellemes meglepetés, ezt nem gondoltam volna. Beleértve, hogy ezért a tahúság viszonylag magas szinten van jelen, mert két szaunaban, és az egyik ö, úgy van eldöntve, hogy akkor ott nem használnak különböző szereket, a másik használsz bármivel fel lehet önteni, és időnként előfordul, hogy csak egy üzemel. Na most amikor csak egy üzemel, akkor ugye ott van a kérdés, hogy akkor ezt most minek tekintsük. Ezt egy olyan szituációnak tekintsük, ahol egyébként nem használunk semmilyen szereket, vagy pedig olyannak, ahol lehet. És hát az illatosítók azok általában, amikor megkérdezik, hogy szabad-e illatosítót használni, az egy ilyen how do you do kérdés, tehát arra nem várnak választ. Nagyjából egy időben azzal, hogy felteszik a kérdést, mindjárt öntenek is, és a helyzet az, hogy miután én ugye ott a legfelső emeleten szoktam ülni, ha valami pancs van abban, akkor ott az ember konkrétan égési sérüléseket tud elszenvedni, és múltkor uh, ott ráöntöttek valamit a sauna kajhára, ami nem is elpárolgott, hanem a szószoros értelmében füstölt, fekete füstel, füstölt, attól nem kellett tartani földgyullad, Um, és ezt nagyon jól elbeszélgettek, és a végén mondtam, hogy hát ez így nem volt teljesen kúser, nem ezzel a szóval éltem, um, Valamint, hogy hát meg lehetett volna kérdezni, ugye ez abban a pillanatban volt, amikor éppen egy szauna működött, és a, a, az élető azt teljesen megtámadva érezte magát, és amikor kiment, tehát ismered azt az effektet, amikor az ember kimegy, és akkor gyakorlatilag, amit mond, az lesz az utolsó, hiszen nem adja meg a lehetőséget arra, hogy én reagáljak, ez nagyjából ugyanolyan, mint a telefon lerakás. Tehát tisztában vagyok azzal, hogy ezt a műfajt én is műveltem, vagy művelem, vagy művelni fogom. És akkor azt mondta kifelé menet, hogy hát ezt neki eddig inkább megköszönték, mint hogy kritika érte volna. Hát gondoltam, hogy hát akkor most akkor egy ilyen állatfajjal is megismerkedett, mint én. Felteszem szerintem a hét legfontosabb kérdését neked, mert a te életedben a legfontosabbat. Ha egy széuna van és nem kettő, akkor arra úgy tekintenél, amikor oda bemész, hogy lehet illatosítót használni, vagy úgy tekintesz, mint ahol nem lehet? Én úgy tekintek, hogy szerintem a soron az ilyen szituációknak a tetsző jellegét az emberek között létrejövő konkrét viszony vonja meg. Tehát nagyon sokféleképpen lehet akár egy rossz illatosítót is bedobni. Nekem itt a lényeg az, hogy körüllik-e az egyik ember a másikkal, oda- és vissza. Hát Megkóbálja beleképzelni magát az ő helyzetébe, rögtön, rögtön a konfliktus teressük és a zérvőszegű jelszmát, vagy, vagy, vagy valamilyen módon meg me teszünk a kooperációra. Szerintem ez egy benzinkuti találkozástól a Bolton éttermen keresztül a hétköznapi munkahelyi viszonyokig ez a, ez a kult Szerintem nincsen előre megszabott, vagy korlátozottan van előre megszabott rendjük a dolgoknak, mindig az a kérdés, hogy mennyire Ez azért érdekes, mert tekintette a másikra. Nem így alakult ki ott a rend, ott úgy alakult ki a rend, hogy az volt, hogy az első sauna az mentes, a második pedig felönthető, egészen addig nem volt szabály. És én arra gondoltam, hogy ebből adódóan az alapkiindulása nem felöntés. Vagy felüntés őszinte kérdéssel, de ezt kevéssé tapasztaltam annyira, hogy az egyik alkalommal, amikor nem folytam bele a beszélgetésbe, akkor azt is elmeséltek, hogy majdnem összeverekedtek. Jó, hát egy ilyen szituációban én nem vagyok egy nagyon direkt a minden helyzetben konfrontatív ember, ami lehet hiba is őt de engem pont ezek a mérlegelésnek szoktak elvérelni, hogy, hogy végsősoron, amikor elhagyjuk azt a helyiséget, akkor mi az, ami a legnagyobb kárt okozza. Például megéri -e majdnem a szemerekedni, amiatt, hogy valaki egy borzalmasan rossz szílatosított öntött a a vagy, vagy elég az, hogy elkönyvelem, hogy hát ez most egy kellemetlen élmény volt, de nem. Emiatt nem, nem, nem állok fel, hogy konfliktusba köveredjünk. Sziát, te mindig biztos, hogy írják, de az elmúlt időben nem írtam. Legutóbb ugyanitt elmentem a férfi WC-re egy olyan szituációban, ahol az ember leül. És miközben ültem, azzal szembesültem, de ez itt most szóképzavar, mert nem szembesültem, hanem hang hangélményem volt, hogy valahogy az a férfi wC, ahol voltam, és ami nem azonos, az öltöző férfi vécéjével, több WC vécé is van, az valamilyen módon fölül, ahol a szellőzés van, jó vagy rossz, össze van kötve ott egy női öltözővel. Úgyhogy én konkrétan úgy voltam ott a vécében, mint hogyha egy centiméterre tőlem beszélgetett volna két lány, akiknek a hangjukból adódó életkora együtt, hát azt szerintem nem haladhatta meg a 40 évet, de könnyen lehetséges, hogy 36 volt. Tehát, hogy fiatal lányokról volt szó. Egészen hihetetlen volt. Én ezt úgy értem meg, hogy egy hangjátékot hallgatnék. Tehát, hogy, hogy ha rajtam volt volna, lehet, hogy ki jöttem volna a vécéből, ből sem megyek az uszodába. Három téma volt. Az egyik, hogy elmennek-e az alléba, termékmegjelenítés, de azt megbeszélték, hogy nagyon meleg van, úgyhogy nem mennek el az alléba. A második kérdés, ami ennél sokkal hosszabban folyt, az arról szólt, hogy az eszterházi tortában, nem, a fekete erdő tortában megyet kell rakni, vagy cseresznyét. Na most hát ez pontosan olyan hatást gyakorolt rá, mint amit te itt az előbb hallattál, tehát egész egyszerűen ott ülve, tehát, hogy én a telefonomat nézzem, vagy adott esetben Ausztelt olvasok, ez teljesen kizárt volt, hiszen ez egy olyan kérdés volt, hogyha, tehát, hogyha én egyébként csak oda betévettem volna, és nem is lett volna a dolgom akkor is, hát azt gondoltam, hogy akkor ki fogom várni azt, amíg eldöntik, hogy melyik. És aztán még a fekete erdő a készítéséről volt szó, ez volt a második téma. A harmadik téma pedig az volt, és hát a Krisztára ez volt a legnagyobb hatással, amikor elmeséltem neki, mert természetesen elmeséltem, bírtam magamban tartani, hogy az egyik lány elmesélte a másiknak, de két olyan csivitelő hang volt, hogy öröm volt hallogatni. Hát nem, nem láttam őket, amikor én kijöttem a férfi vécéből, eh, akkor ők már nem voltak, bent kijöttek, és hogy kik lehettek, hát eh, nem kérhettem őket, hogy most nem mehettem végig mindenkinek egy kiveszélt fekete erdő tortáról. A harmadik téma tehát az volt, hogy valamelyikük volt a hétvégén a Balatonon, és képzelj el, mondta a másiknak, hogy volt egy ingyen strandon, ahol volt hidegvíz, volt szappan a női vécében, és volt papír. És ettől én olyan mértékben felvidámodtam egyfelől, másfelől pedig annyira elszomorodtam, hogy az elképzelhetett. Tehát ezt, azt nem is tudom neked elmondani. Azért a te, mert ezt megjegyzésre tartották? Igen. Aha. Nem csak, hogy megijed, tehát, hogy egyrészt maga a jelenség, hogy ez miért, miért nem normális, hogy így van. Másrészt, hogy a fekete erdőtorca és az allé azok rokonságukat tekintve sokkal közelebb álltak egymáshoz, távoli rokonok voltak, de a fekete erdőtorta és a balatoni ingyenes talant az azok kilométertávolságra voltak az előző kettőtől, és hogy egyáltalán ez olyan mértékben foglalkoztat valakit, hogy egy ilyen öltözőben folytatott beszélgetésnek a beszélgetés tárgyát képezheti, már ezen meglepődtöm. Tehát az Én. nagyon furcsa lett volna, hogyha valami kérdést intéztem volna hozzájuk a férfi vécéből, tehát azért ezzel nem próbálkoztam. Határán voltam, de nem tettem. olyan aki nem, aki nem nem magát ilyen helyzetben. Lehet, de megtörtem volna annak a varázsát, ami az zajlott. A mi fürdőszobánk az a Lithoffra nyílik. Tudom. A, mindenki úgy használja ezt a mint a érteni a pontos jelentést, pedig én őszintén szóltam, hogy miért így hívják, de mindegy. És fölöttünk lakik valaki, akinek úgy tűnik, hogy szintén a fürdőszobája nyílik oda, és nagyon hasznos szokott vécézni. Nem azonosítható az illetőség, ezt nem szabad és képzelje hogy ő vécézés közben. Skálázni szokott. Micsoda? Skálázni? Skálázni, igen, igen. vagy nem tudom, hogy mondják, ez beénekel, igen. nagyon hangosan és nagyon-nagyon bizalommal, és hát nem úgy, nem úgy mint a Woody Allen filmben az olnya lett az opera énekes, hanem nagyon rosszul, de, de olyan örömmel és magabiztossággal, hogy, hogy egyszerűen megvidámítja az embernek a varotválkozását, vagy fog most esetként Nekem is volt a kísértés, hogy felszóljak neki, hogy sokkal jobb volt, mint tegnap. Nagyon-nagyon-nagyon kedves jelenség. De nekem is a Woody előjtött az eszembe, de nem ez, hanem egy másik, amikor azt mondja talán a Margaret Hemingwaynek, ha jól emlékszem, de lehet, hogy nem hogy neki nála vízcsap olyan hangokat hallat mint hogy egy papagáit foly, folytogatnának a vízcsőben <gül> ezt soha nem felejtem el az én e, egyik fürdőszobám mert ugye kettő van e, az határos egy másik lakással, a másik fürdőszobám az nem határos egy más, e, e, nem az, az határos egy másik lakással a másik fürdőszobám az nem határos lakással sokáig lakatlan volt ez a lakás és ehhez is élmények fűztek, mert ezt rendszeresen kiadták és hát engem ugye mindig foglalkoztatott, hogy kinek adják ki, hogy abból adódóan az én békémet, miközben nekem is ugye a mások békéről elvileg gondoskodnom kéne, tehát hogyha a Griget hallgatok akkor azt nem üvöltöztethetem, most éppen Griget szoktam hallgatni hát. és um, ott volt egy kutya, akit magára hagytak napközben és hát a kutya ezt nagyon rosszul tűrte és amikor egyszer már nem bírtam tovább hallgatni a kutya vonítását, akkor amikor otthon voltak a fiatalok, vagy fiatalok voltak a bérlők, akkor átkopogtam, vagy nem átkopogtam, hanem bejelentkeztem hozzájuk, és mondtam, hogy szerintem ez nem szerencsés dolog, sem a kutya, sem az én szempontomból, ráadásul a kutyát előre vettem, tehát igazán nem lehet azt mondani, hogy önző lettem volna, amire... A srác azt mondta, hogy ő ebben tökéletesen tisztában van, azt hiszem, hogy az előző barátnője kutyája volt, amikor szakítottak akkor a nő között, hogy ezt a kutyát vinnie kell, és mondta, hogy ő gyakorlatilag azt se tudja, hogy most a kutya az egyedül léttől van itt, vagy a, a volt barátnője hiányzik neki, és egy szuszra azt mondta, hogy egyébként már, egyébként már ő is tervezte, hogy elvigye kutya pszichológushoz. És ott akkor azt hiszem, hogy miközben nem kellett sokat hátrálnom, hogy kijöjjek, alig találtam a kiáratot, mert hogy egyrészt nagyon megértő volt, tehát mondta, hogy tudja a jelenséget, másrészt hogy annyira a kutya került központba, hogy valójában őt el kéne vinni egy pszichológushoz, hogy az ő problémáját feltárják, ott tulajdonképpen egy magyar vudi film kezdődött. De aztán rövidesen elköltöztek. Mit egy kutya pszichológus? Elképzelésem sincs. Szerintem, majd nem fekteti le a kanapéra. Te nem tudom, de, de még egyszer mondom, ezt olyan természetességgel mesélte el nekem, mint aki egyébként tisztában van a kutya a lelkik bánatával. Tudja, hogy egyedül sz se szabad hagyni, de hogy hát ő ritkán találkozik a barátnőjével, és, vagy az ex-barátnőjével, és hogy a kutya súlyosan megséklik. Na most ugyanebben a lakásban, most a lakás tulajdonosan lakik a lányával. Ez egy nagyon pici lakás, um, és felosztották így is, valami gipszkartonnal, hogy mindenkinek legyen saját tere, és a fürdőszobában reggelente mindig hallom azt, ahogy egyébként elkezdik a napot, és miután erről beszélgettünk, imáron ők is tudják, hogy én hallom, miközben én ugyanilyen életet nem élek a fürdőszobában, mint amit egyébként ők élnek, azt hiszem a konyhában, mert náluk az a konyhának megfelelő rész. És hát komolyan, mint hogy egy olasz család, költözött volna mellém, Ö, még annyi intimitást elárulok, hogy ketten vannak, tehát apukat tudtam, de ezt most nem részletezem, de a dolognak az a lényege, hogy, hogy ilyen heves ordítozások, tányércsapkodás, a legkülönbözőbb dolg, és aztán elmesélték nekem, amikor én ezt valahogy zavartban, de szóvá tettem, hogy egyébként ők így élik az életet, és ez így is van, mert ez így ez ilyen, ilyen a fortissimo és a piánó között ez egy ilyen permanens hullámot ír le, tehát az egyik pillanatban még ordítanak, és a következő pillanatban meg csend van, tehát nem az van, mint ami megesett velünk a Krisztával a Zalakaroson. hát azt sose fogom elfelejteni. Elmentünk zalakarosra szilveszterezni, és a szilveszter éjjelén, miután már lefeküdtünk, egy olyan heves magánéleti válság robbant ki a mellettünk lévő lakás erkélyén, hogy attól nem lehetett aludni rá, de azért is volt nagyon furcsa, mert ott hárman voltak, két nő és egy férfi. Arra se jöttünk rá egyébként, hogy közöttük mi a szereposztás, tehát hogy egyébként így hármasban élik az életüket, miközük van egymáshoz, de az ő veszekedésük, ami szintén így leírti Tehát volt olyan, hogy csöndben voltak, halkan beszélgettek, volt, hogy az ember azt gondolta, hogy a következő pillanatban rendőrt hívnak megölik egymást, és akkor átkopogtam, illetve hát nem átkopogtam, kimentem az erkére, és átszóltam a másik erkéje lévőre, hogy hát itt mi lakunk, azon kívül, hogy mindent hallunk, vagy jóformán mindent, de jobban örülnénk, ha alhatnánk, és akkor mondta, hogy elnézés nagyon udvarias volt, gyakorlatilag egy negyed órás pauza után az egész kezdődött előről, úgyhogy mi reggel hétkor pánik szeren elmenekültünk Zalakarosról, akkor, és azt gondoltuk, hogy ide többet nem jövünk, de ez egy egészen elképesztő élmény volt, és hát ugye az meg egészen mélyen bennem maradt, hogy a Szent István Kőrúton, amikor laktam, akkor a szomszédban ki volt adva lakás, és ott olyan heves nem élet folyt éjszakánként, úgy nagyjából egy és három között, hogy én akkor, e, ugye te is arra laksz ma már, hogy e, gyakran találkozhattunk volna egy és három között, mert zavaromban lementem az utcára sétálni, mert nem tudtam hallgatni, tehát hogy egész, ugye az, hogy átkopogjak, hogy halk, vagy halkalban éljek a nem életüket hát, e, e, ezt pedig hát akkor nagyon fiatal voltam még, de nem gondoltam, hogy én átkopognék, ráadásnak nagyon jó karban voltak, tehát egy éjszak alatt több menetet is bonyolítottak, de aztán valahogy elköltöztek, mert én már tényleg annak a határán voltam, hogy én fogok onnan elköltözni. Mm -hmm. Ez egy dilema, hogy ilyenkor kinek van reakciós kényszere, mert azt nem mondhatod, hogy csinálják inkább a négy fal között, hiszen a legintimabb terükben csinálják, és hát, mégis hát, a te ezen hatással van. Igen. De ezt figyelmen kívül tudod hagyni, hogyha egyébként ilyen hanghatások jönnek? Ugye a pluszról mesélték, hogy ilyen, nem tudom, olyan ablakok mögött élt hogy semmit se lehetett hallani a lakásban. Sokkal, sokkal súlyosabb volt a helyzet, parafával délelte ki a szobáját, hogy semmi a saját lakásából, se szülőgyönbe semmilyen hang a szobájába. Ebből egy mítoszt is ki. Hát uh, nyilván ilyen közben mindig mérleg el, hogy akkor érnek véget a jogai, és ott kezdődnek a másikéi. Engem az megfogotta a két történetedben is, hogy amikor egy potenciális konfliktus kialakul, akkor a békés intervenció az, az mennyivel gazdagítja a szituációt. Tehát amikor közel fel ér véget egy ilyen helyzet, akkor nem csak rossz lelkiállapotban távozik onnan mindenki, hanem potenciális kutyapszichológusos történetekről maradnak le, ami, ami, ami azt szerintem gazdagítja az életet. Nekem volt egyszer egy szituáció, hogy ott a formány mert figyeljünk. nekem támadt valaki a nyugatinnál éjszaka, aki nem volt teljesen józan, de látszódott, hogy ő nagyon el van szám vagy verekedésre, én gondoltam, hogy ilyenkor, hogyha nem szeretnél verekedni, hát végén nem szeretek, akkor a, a meglepetésszerű szeretet az ki tudja azökkenteni a másikat, ezért megfordultam, hátra a kezemet, és mondtam neki, hogy szerintem ő nem velem akar verekedni, hanem valaki nagyon megbántotta, mi lenne, hogyha elmesélné nekem. És annyira az aorda jött tőle, hogy elmesélte öt perccel az egész szerelméletét, és szó szerint ölelkezdve váltunk el onnantól kezdve. Pedig az egy, az egy láthatóan nagyon-nagyon halálkig lett volna, hogyha nem így zajlik a dolog. De az embereknek azért a természetes igényük mégiscsak az, hogy valaki odaforduljon feléük feléjük, és foglalkozzon velük. Ez, nagyon-nagyon-nagyon szép élmény volt végső soron. Mert neki ennyi kellett, hogy valaki megkérdezze, hogy mi a baja. A helyzet az, hogy ugye a mostani nyár az két hullámban érkezett, volt egy viszonylag korai, amikor e, talán pünkös tájé, vagy nem pünkös, nem húsvét és aztán ugye egy hosszú, hideg időszak jött, ami súlyosan megviselte a mezőgazdaságot. Sajnálom, őszinte részvétem, tényleg, e, a cseresznyi árak az egekben, holott, én egy cseresznyen rajongó vagyok, e, és balaton ban voltunk akkor a nem és a Szabastrand két épp, tehát ott, ott, ott, ott, ott magánál be járatnál a két oldalban e, lakások, apartmanok vannak, sose tudtam, de lehet, hogy nem is voltam ott korábban, és éjszaka, amikor már sötét volt, akkor volt egy ilyen rádiós élményem, ahol egy pali beszélt valakivel, aki, aki minden áron belekötött, hogy mondta, hogy tudom, hogy erősebb, vagy tudom, hogy ütni akarsz, mégis azt mondom neked, hogy hagyd abba, és aztán valahogy leszerelte, és nem a te hangod volt, úgyhogy e, e, más is tud olyan eszközökkel élni, amivel én egy ilyen szituációban egyáltalán nem biztos, hogy tudnék élni, különös tekintet arra, hogy nem biztos, hogy ez eszembe jut. Az utóbbi azt fontos tényleg, hogy, hogy ez nincsen benne a mintáink között. Igen. Nagyon, egyébként nagyon szerettem hajnalban a Szent István körúton járkálni. Ott volt egy csomó bolt, ami még nyitva volt. Ott volt a Fűsándor utcánál, amit most már nem úgy hívnak, talán nem tudom, nem Tátra utca, nem tudom, hogy hollá, nem tudom, fogalmam. Ott volt egy zöldséges, amelyik egy éjjel napon nyitva volt, és azzal én mindenkit ismertem. Az visszaváltóst a Gláznernél lévő embereket, mindenkit. Az ég egyet a világem. Az egy falu volt nekem. most is az. Tudom, hát amikor a, ott a kocsmába elmegyek a Katona Jözsef akkor ezt megélem. De... Hát elolvastam ezt a legújabb Ausztert, nem voltam tőle, bár, bár, bár az igazság az, hogy lassan összemosódnak bennem. Um, most új, újabb Ausztert olvasok, de azért most már kezdek egy kicsit betelni vele, mert azért van egy kaptafa, amire föl vannak építve a művei. Mármelyik. Szerintem nagyon szép volt. Ez ugye nem úgy, ez 2009-es, mert most adták ki magyarul. De szerintem nagyon szép volt. Én nagyon Mondj egy mondatot, mert mondod, az én fejemben most összefolyik minden. Mert, még milyen, milyen mondatot mondjak? A könyvről. Ez Ember a Sötétben színű könyv, Igen. amelyik gyakorlatilag a veszteségekről, a veszteségekkel való küldelemről, a fantáziának az ebben játszott szerepéről és arról szól, hogy néha egy, egy közhelyszerű hangvíg, de nagyon szépen van, megint van néha őszinte beszélgetés, az az hogyan tud? De mi az alaptörténet? Plusz összegi. Az alaptörténet az, hogy egy ember elvesztette a szelességét, a lánya és az unokája vele élegyben akik de szintén az, annak, annak a legjobb a vége. De, igen, az, igen. de az, hogy ő egyébként kitalál egy történetet, aminek következtében igen. neki egyébként meg kéne halnia, az, az ott súlyosan, logikailag nem stimmel. Hát, Felébredatban a másik Amerikában, és elkezdődik az élete, de a vége nagyon szép. Csak a vége az, az, az ugye azért fantasztikus, mert ugye vannak olyan számok, és ha az ember figyelmetlen, akkor ezt észre se egy lemezen, ami véget ér, és három-négy perc múlva, teljes csönd után vagy ugyanaz, vagy egy másik szám folytatódik. És ugyanez van itt is, hiszen egyébként a könyv már befejeződött, és ahhoz képest van még 40 oldal, vagy 30. Igen, talán több is. Én most, a, én most uh, arról olvasok, amikor felfedezi magának azt a Néma filmstart. Olvastad? Hát előbb most írtam, nem is tudom, de az régen, nem könyve, vagy nem? Azt igen, azt olvastam, igen, igen. igen. A feleségem meg a New York technológiát olvassa. Mindenki Osztert olvas, mindenki olvasson Osztert. Hát, engem, ta, ugye én nem olvastam a nagyon vastag könyvet, azt a 4321, az a cím? Igen. Talán a Sunset Park fogott meg a legjobban. Uh -huh. A négy három 2 ek nagyon tetszene Tudom, neked, tudom, nekikezdtem ráadásnak az a példány, amit tőletek hoztunk, az megmaradt, az ott van nálam, amit ugye elázott, és ezért a Krista nektek egy saját, egy újat, mert ugye a Kriszta ilyen. Oh. Innen is gratulálok a lányának, aki ma veszi át a második diplomáját. Én is gratulálok neki, megérdemelte. Igen. És talán a Talán még állása is lesz. Hát az biztos. Jövő héten folytatjuk. Úgy legyen. Csokolom. Szervus. Filipov Gábort hallottak. Kívül fel a Navracsicsot. Képzelj el, a Filippovval semmiről nem beszélgettem, ami az Egyensúly Intézetet illeti, hanem kizárólag saját élményekből, amelyek a héten értek, illetve amelyek őt érték beszélgettek. Beszélgettünk. Mert egyébként az Egyensúly Intézetet kellett volna beszélgetni? Ez egy, ez egy jó kérdés. Tehát ez felvetődje azt a kérdés, hogy a navracsicsal egyébként van-e kötelező benzum, miközben Igen. a büdös életben nem egyeztünk meg arról sem, hogy miről fogunk beszélgetni, és miről nem. Ez mindig menetközben alakult. Ez egy Igen. improvizáció. Igen. Igen, kezdtem féltékeny lenni, hogy a Filipóval ezzel meg van beszélve minden előre. Nem, nem. Én, én azon csodálkoztam annak idején, amikor nekem számtalan önkormányzati szerződésem volt, és én feltételeztem a városvezetőkről, hogy ők egyébként velem konkrét dolgokat akarnak megbeszélni, ami őket foglalkoztatja, ebbe engem beavatnak, és akkor lesz miről beszélni, de soha nem fordult ilyen elő. Soha. Hozzátéve, hogyha az ember azt mondaná önnek, hogy csak úgy meséljen, akkor azért nagy valószínűséggel inkább venni a témát a közéletből semmint, hogy a szomszédokról beszélgessünk, mint ahogy ez a Gáborral megesett. Hát igen, de ez abból is adódik, hogy jó részt a az egész napomat, a. Ha a közéletet úgy definiáljuk, hogy, hogy mindenféle programokon, vagy megszéléseken vagyok, akkor nekem nincs elik a napon. Tehát nekem a szomszédokkal kapcsolatban jól vannak élményeim. De vannak szomszédai. Gondolom, igen, vannak persze. Majdnem azt mondta, hogy feltételezem, de ez valószínűleg egy meg, ez, az furcsa lett volna, mert akkor. Persze, vannak, vannak. Igen. Arról beszéltem egyebek közt a Gábornak, hogy a 80-as évek végén volt a Friederikusszal egy közös műsorunk, ahol ültünk a Váci utcában és megjegyzést tettünk emberekre, ami egy Truman-Kepoti novellából indult ki, ami ugyanígy zajlott csak más emberekkel New Yorkban. Ez képezi annak az apropóját, hogy megkérdezzem öntől, hogy hogy tetszik önnek Dobrev Klára újhaja? Én meglepőszem. Hát én is megöltöttem, de ennél tovább nem vennék, mert... De látja, milyen érdekes ez? Hát igen, de ez a 80-as években is így lett volna szerintem, hogy tehát itt egy politikusnak szerintem meg kell tanulnia azt, hogyha, és ezt a más nem, akkor éppen Gyurcsány Ferenc tanulhatta meg, hogy még a magánemberi megjegyzéseket tesz, azt is mindenki rögtön közemberi megjegyzésként is Meghatározó véleményként fordítja le. Tehát, én most mondanék bármit is a hajáról, akár pozitív akár negatív, az úgy jelenne meg, mint a, mint a Fidesz, vagy a TDMP, vagy a kormány. És ha az nem kimondva, hogy miért nem ez aposzlófija le, akkor azt mondja, hogy nem teheti meg. Néha miért előfordul nem? az emberrel az, hogy egyszer csak megvonja a vállát, és azt mondja, hogy tudjátok mit? Azt fogom tenni, amihez kedven van. Teszek arra, hogy mit fog holnap mondani a Kovács néni, a magyar nemzet, vagy a népszaba. Igen, de szerintem a politikában, van, biztos van olyan, aki, aki ezt tudja, de hogy ezt megteheti, én még nem vagyok enni naponnal. De ez nem jelenti azt, hogy ön permanensen önkorlátozó? De. De nem jelenti az, hogy ön a, hát, ami ami a normális mértéket meghaladó mértékben, amire persze visszakérdezhetnek ugye a fiala, hogy mit jelent a normális mérték? Igen, Aztán... igen. igen, de ezért mondom, hogy szerintem nem a normális mértéket meghaladó mértékben, a számomra a normális mértékig permanensen önkorlátező vagyok. Jó, de nekem például egy kiemelkedő pillanat volt, és azt nem is tagadtam, amikor Sopronban ugye, már nem néztem vissza a beszélgetést, én nem tartozom ezek közé. Csod... Az alapélmény marad meg, a közönséghez fordult, és azt kérdezte, hogy ki szereti önt. Azért az egy olyan pillanat volt, amikor mégiscsak kiköszönt a navracsicsból a navracsics. De, de ugye, ez megint igen, de azok a nézők és hallgatók, akik nem látták a beszélgetést, és az eleje... Is De közzé van már téma, tehát bármikor... Oké, nem csak, csak akik még eddig Igen. nem látták, azok meg lehetnek valahogy hogy és hülye vagyok. Ezt még egy beszélgetés között, én kifordulok a közönösséghez, és megkérdezem, hogy, hogy ki szeretően alasítani. Ugye arról beszéltünk, hogy a demokráciában akárhogy is mindig kárhoztatják a politikusokat, hogyha népszerűséget, szerző lépéseket tesznek. pedig a demokrácia ezen alapul a népszerűségen alapul. Ha egy politikus nem népszerű, akkor lehet a világ legzseniálisabb politikusa. Akkor sem fogják megválasztani, és ha nem választják meg, akkor véget ér a karrierje a demokráciában. Tehát ez alapján igenis fontos, hogy kit szeretnek az emberek, és kit nem szeretnek az emberek. Um, Képzeljél, el, hogy visszafelé jövett sopromból, Uh, udvajtettük Bódis Krisztát, akinek születésnapja volt, és felköszöntöttük őt, és ha már ott voltunk uh, Kapolcs környékén, akkor tudja, hogy hol voltam? Nem. Elmentem Na. Voltam, Lágymert, rigács. voltam rigácsra. Na. És volt a Akkor Látta a birtokot is. Hát, le, lehet, hogy láttam, de nem volt kiírva rá. Tehát. <há> nem, bizony, veszprémi a Veszprémia állatkertbe megy, akkor az esetfődik hát ki van élva vagy az ajkai bányászati múzeumba, akkor a torfrédeton keverőnél ki van, így vagy örökbefogadóan, vagy csistigban. A rigácsi birtokon nincs, nincs oda íróeszély. Ez a... ott van a kultúr mellett, rögtön a falu központjában, mondhatni, hogy ez a fő tér, ez a Times Square, rigács Times square -ér. Igen, Az a helyzet, hogy ezt a papírt pont otthon hagyta, úgyhogy most kénytelen leszek bekapcsolni a telefonomat, amit Kurtács András nem szokott szeretni, mert hogy akkor az állítólag recseg, ropo... Nem, elhoztam. Jó, akkor nem kell bekapcsolnom. Um, csak hogy tudok én összekötni témákat? Miután Rigács település kilépett a Süvegi Kistérségi Többcélú társulásból, ugyanis évről évre egy Egyre több milliókkal kell a működés, viszont az egészségügyi szolgáltatás ennek előre inkább szűkül. Most Gógánfa település tart erről lakossági fórumot. Mi a helyzet? Persze. Hm? Van egy elhúzó... ez, ez a helyzet. Van egy elhúzódó vita a sümegi járóbeteg ellátó, kis járóbeteg ellátó társuláson belül, ahol az egyes települések, vagy települések egy része, Sokkalja a befizetendő önrészt, mert ő gondolja, hogy nem megfelelő szolgáltatást alapján van megállapítva az őrész? Hát van egy fenntartási költség, és ez lélekszám alapján a társulás. A társulásban eleve a szavazat arány is, és az önrész fizetési kötelezettség is lélekszám alatt. Okay. az abban. egészségügyi szolgáltatás, és most aztán igazán nem szólt, tehát olyan kérdéseket, szerintem ilyenről senki nem kérdezte önt, ez, a, ez az izé, amiről beszélünk, ez helyileg hol van? Rigácson vagy máshol? Süvegen, Sümeg. Sümegben. Tehát a rigácsak fizetnek azért, hogy sümegre elmehessenek. Kár a ezt STK. Igen. Okay. Igen. És ha most fogták magukat, és kiléptek, akkor mi a helyzet? Akkor beléptek az űrbe, vagy mit van akkor? Akkor hol fogják ugyanezt a tevékenységet, vagy hol vehetik igénybe ezt a tevékenységet a rigácsiak? És ha létrehoznak egy másik társulást, akkor adott esetben a tevecserhez társulnak, akkor devecserben ha, társul, De ha, ha Ezt a társulást Ajká... létrehozzák, akkor az vezéli őket, hogy Ajkával vagy Devecserrel jobb pénzügyi feltételekkel tudnak majd megegyezni? Akár ez, akár az, hogy jobb egészségügyi szolgáltatást kapnak a pénzükért. Ami azt jelenti, hogy itt volt valami tárgyalássorozat, ami eredménytelen volt, mert ők azt hát mondták, a... hogy ennyi pénzértébet is kaphatnának. Igen, hát a társulásnak ugye kell fogadni a költségvetését mindig, és akkor ez tipikusan az a az a tárgyalássorozat, amikor megbeszélik a befizetendő összeget, az ezért nyújtott szolgáltatás minőségét. Tehát, igen. hát a tárgyalási ülések. Oké, okay, azt mondja meg, hogy egyébként valaki kilép egy ilyenből, olyan létezik, hogy nem lép be másba, és közben a rigácsi nem tudja, hogy hova mehet egy olyan elméleti kérdés, ami, a, a, ami elméletileg lehet, de gyakorlatilag nem, mert ez azt jelenti, hogy a rigácsra igács, állandó lakszínre bejelentett betegek nem tudnak járóbeteg ellátásért. Jó, csak az a furcsa, hogy ugye miközben az a hír, hogy kilépett, az abban abba meg nincs benne, hogy hova lépett be. Hát tehát most hogy most folytattágyalásokkal, társulásokkal, hogy hova tud belépni. És az, hogyha Gógánfának ugyanilyen problémája van, akkor ezt most e, vegyük-e e, egy sümeg problémának, mondván, hogy ez a társulás ez nem akar működni, vagy ez véletlen? Bár ilyen véletlen viszonylag ritkán szokott lenni, hogy két település is kidépjen egy ilyen társulásból ugyanazon címszóval, de ön biztos többet tud erről. Gógánfa a közös hivatal hivatalhoz mondja. Tehát ilyen értelemben ott ezeknek a településeknek egy, egy, egy központi települése, hogy ennek a térségnek egy központi... Ugye azt írja, most Gókáf a település tart erről lakossági fórum, hogy kilépjenek-e a feneketlen kútnak tűnő kistérségi társulásból és az eddig befizetett milliókat inkább a településük kézzelfogható fejlesztésére költik-e? Na most ugye ez azért sem kvadrál azzal, amit ön mond, mert ugye ez olyan, mintha ezt a pénzt másra költhetnék, de akkor ez hogyan van ahhoz, hogyha máshova társulnak, akkor oda is fizetnék el? Tehát ez így nem stimmel. Hát ez tényleg, mert nem biztos, hogy ugyanúgy kell fizetni másik társulásnál. ő csak ez úgy tűnik, A, mint hogy az, az egész esze... pénz más lett. Az egész pénz nem költetik. De költetik másra. de költetik hát, ez, ja, Olyan zétezik, hogy de komolyan, valaki úgy le... ez egy, egy, Most egy, az egyik falu önkormányzatának vagy polgármesterőnek egy közleményét elemezzük szóról szóra hmm? De hogy ez ne arra, hogy jöjjön fel a rigácsi polgármestert, és kérdeze meg, hogy ő ezt hogy gondolja, én nem vagyok felelős költségvetéséért. Költheti teljes egészében is másra, másholban teremteti elő az önrészt, költheti részben, ez nem annyira lényeges kérdés szerintem, vagy nem tudom. Most van egy vita a sümegi. Rigácsköltségvetés között, hogy mind, mind, mind, mindig konfliktust okoz. Jó, de hányodik perce beszélünk erről? És most hát tényleg szinte szótak szinten elemezünk, elemzünk egy közelményeket. Szerintem egy négy, négy, négy percet, de tudja, mert ja, hát ott de, is de, de, de, de komoly, tehát most ezt elemezni, az, az ő azat, az, az, az persze, lehet ez egy szónoki fordulat, hogy inkább a fejlesztésére épültjük. De az is lehet, hogy ő azt mondja, hogy nem tudom, egy megállapodik devecserrel, és harmadnyit kell oda fizetnie, és akkor kétharmadot meg a település Jó, hadd meséljem el, el, hogy ez te... hogyan működik a fialánál, jó? Csak hogy, hogy csak, hogy minimálisan se kelljen fölemelni a hangját. Ugye az történik, az történik, hogy ugye bizonyos okokból be Viszonylag sok es, es, es, szó esik sümegről és miután arról most éppen nincs szó, én a magam részéről azért kíváncsi vagyok, és elmegyek arra a része, hogy most éppen mivel foglalkoznak a sümegiek. Tehát azok közé tartozom, aki nem azt mondom, hogy utómunkát végez, de nem felejti el, hogy nemrég még erről beszélgetett Navracis Tiborral, Veszfeléli polgárral, és így akad ebbe. Semmi más nincsen Az ég a világ, de e, már megyek is tovább. De? Nem, nem maradhatunk itt, mert ezt a kérdést még nem tette fel, ami viszont indokolt, hogy a sümegi polgár, egyetlen sümegnek mi köze van a járóbetegellátóhoz. Ez sümeg felelőssége-e vagy nem? Ki a sümegi kistérségi járóbetegellátó elnöke? Miért mondják rigácsiak ezt? Tehát meg annyi, meg... meg annyi kérdés. Jó, de akkor már menjük vissza, mert ha ez felaj, akkor én ezt megteszem. Árulja el nekem, nekem fogalmam sincs, mi az, hogy kistérség. Tudom, ez fővárosi hanyagság, de árulj el. mi az, hogy kistérség? Ez egy mi? társulás több, tehát a, ugye voltak régen az SZTK-k. Mm. Az STK, k gyakorlatilag kistérségi alapok működtek, volt egy kisváros, vagy egy nagyobb falu, és a körülötte lévő településekről a betegeket, a járóbeteg, tehát szemvizsgálók, torokulók, mm. nem tudom, amit, oda irányították. Mm. Ezek alakultak át, jórétt, kistérségi társulásokká. Mm. Ami azt jelenti, hogy létrehoznak egy olyan ásulást, amelyben van egy központi település. Ez jelenség, Mondja egy példát, ami ahol... mondjuk nem egészségügyel kapcsolatos, és szintén kis térség. Hát ez most, már csak szint, most már szinte csak az egészségügynél marad. Oké. Okay. Hát még hulladék hulladékmal van, uh -huh. hulladék elhelyezés. Uh -huh. Tehát vannak térségi hulladéklerakók. Ez az ország akkor... minden részére jellemző. Az ország minden részére jellemző, igen. Azért és... kérdésének hány települése van, annak van jelentőség? Hát nem ez, nem, ez az, hogy hányan szállnak be a konzolos hm? földrajzi, földrajzi, ugye vannak. De ez van az az azt jelenti, jelent, valós... hogy a polgármesterek megkeresik egymást annak érdekében, hogy létrehozzanak egy ilyen társulást? Igen, vagy a régi, meglévő, tehát még az előző, a szociális volt örökölt együttműködés, most átnevezik, mostantól kis térség. És akkor követve az ő logikáját, mi alapján teszik meg a központot? Hát általában az a központ, ahol a homagaz intézmény van. Aha, ez pedig tehát ez általában adott a legnagyobb. Ah, ez, ez, ez a legnagyobb település általában a kis térségben. Van-e olyan, van -e olyan, hogy egy hány kilométer sugarú kör, vagy ilyen nem létezik? Nincs meghatározó. Hát, ez attól függ, hogy földvezzük, a földrezi viszonyattól is függ. Tehát lehet 10 kilométer amikor ezt, a ezt a egyébként kit, amikor ezt kitalálták, akkor ezt úgy találták ki, hogy ennek a központnak, ennek kutya kötelessége ellátni egyébként ezeknek a településeknek, tehát hogy el kell járjon ezen települések ügyében? Na, ja, pacip... ez egy érdekes kérdés, mert egyre több olyan helyzet van, amikor a társ települések nem fina, tehát Rigács például, csak Rigács demonstratíve bejelentette, hogy ő kilép, de van olyan, akik egész sok olyan település van, akik formálisan nem egy társulásban, de nem fizetik be. Megtehetik? Hát nem tehetik, mert de not, nem. Ilyenkor ugye ez, mi történik ilyenkor? Kimény az orvos, és behajtja a pénzt? Vagy, tehát ez, ez egy kérdés, ilyenkor a belügyminisztérium szokott, mint az egészségügy ugye most a belügyminisztérium tartozik, tehát ilyenkor előfordul, hogy a belügyminisztérium, pótolja a hozzájárulást, megpróbáljuk rábeszélni a, az önkormányzatokat, hogy fizessék a saját részüket. Vagy ilyen olyan az egyeztetések. Itt már volt egy válság a Sümegi Kistérségi járóbetegellátónál, amikor annak idején a, kiderült a vezetőjéről, hogy vagy is, igen azt hiszem, ki is derült, hogy nem valódi az érettségért. Uh -huh. És ugyan Jó, ő elvégezte legyen. ezt követően, az Orvosi Egyetemet, meg ő, ő, ő, még aztán tán doktorit is, tehát a PHD-t is, mert ez nem tudom, mivel az, az érettség ilyen érvényes, ezért, ah, igen, ezért vissza igen, kellett volna. Na, és, és ekkor már volt egy ilyen válsághelyzet, ekkor fordult elő az is, hogy Sümegyi polgármester lemondotta, kistérségi társulás vezetéséről, és most jelenleg a Csamed neki polgármester a kistérségi a vezetője, ez a második legnagyobb település a Miközben maga a tevékenység változatról a Sümegen süme van. Igen, Sümegen van. Tehát ez eleve egy ilyen többszörös ficam van az egészben, ha úgy tetszik. Nem példanélküli, nem példa de, de ez egy bonyolult helyzet. De most ebben a, az elmúlt fél évben nagyon nagy viták voltak a, a költségvetés összerakásában, és gógánfai is, meg brigács is, és más települések is azt mondták, hogy ők, ők így nem, nem hajlandók befizetni. Szegények? Mert, emelt, emelték volna ők. Hát egyrészt ez egy szegény vidék is. Ez, ugye ez Veszprém-Zalavasvár vármegye határvidéke. És ez az bizonyos Marcal völgye, ami ami Tulajdonképpen Sümektől észak felé egészen kapuvárig egy ilyen szegény zóna, uh -huh. vagy egy ilyen elmaradottsági zóna. És ebből, adód, ebből is adódik mert Hát, vannak önérzetesebb polgármesterek, már pedig a Rigácsi polgármester egy önérzetesebb polgármesterek, akkor úgy gondolja, hogy azzal védi a településre hogyha ilyen radikális lépéseket és ez, ez így. De ez hogy jogilag Jogilag megtörtént a kilépés, erre nem mernék mérget venni, hogy ez nem csak egy deklaráció volt, mert, mert én úgy gondolom, hogy jogilag is kilép, akkor ott a vagyon meg egyéb ilyen, tehát hosszabb tárgyalás van, de minden eset, hogy ez bejelentette, hogy a maga a kilép. Kevés olyan dolog van, amivel ön a saját térségében nincs tisztában? Ha, kevés, itt, itt is csak azért nem tisztában, mert nem tudom, melyik fázisában Férén. van a dolog. Tehát most nem tudom, minden részletet illetve, hanem magával a problémával, tehát kevés olyan jellegű dolog van, amit én egyébként úgy tudnék önnek elmesélni, hogy tőlem hallja először. Hát ebben sem vagyok biztos, hogy az igazság, hogy annyira élénk életű választókerület, A megfigyeli és rákeres, 60 település van ebben a választókerületben, és minden, szinte minden nap, de szerintem minden nap, Valamelyik település az országos média figyelmének középpontjába kerül. Badacsonytól kezdve, Szigligeten keresztül, Rigács, Sümeg, Ajka, ez elképesztő pesgő élet van ebben a választókerületben. Biztos, biztos tudna mondani a kerül. Jöjjön Veszprém és Ajka. A szónygyatűság, hogy a máváltal közölt térképen az látszik, hogy Veszprém felé például egyáltalán nem jár klimatizált vonat nyáron. Igen, igen, ez egy szomorú dolog. Aztán azt írja ez az egy... újság, hogy a MÁV tavaly decemberben jelentette be, hogy leállítja a vasúti közlekedés Veszprém és Ajka között a pálya állapota miatt, akkor azt közölték, hogy a pályafelújítás várhatóan fél évig tart, azóta viszont már csak az idei év végére igényik az elkészültét, majd kiegészítésként azt is elolvashatom, hogy nem jár klimatizált vasúti szerelvény Győr és Veszprém között sem. Igen, igen. Nem, mert a Dunántúl általában szerintem a Dunántúl a MÁVnál valahogy nehéz besorolásban van. Tehát az, hogy a Budapest Tapolca közötti vasúti utazás időtartama az kicsit rosszabb, mint 10 évvel ezelőtt volt, most három és fél óra. Ez egy 150 kilométeres távolság. Ez, ez drámai. És ez is, hogy Veszprém, egyszer már próbálkoztak azzal pár évvel ezelőtt, hogy az Intercity, Intercity közlekedik, és akkor megpróbálták az Intercity kocsik nélkül. És akkor sikerült lobbizni, és most éppen a napokban mondta nekem a Veszprém polgármester, hogy neki gyanús, hogy megint ezzel próbálkoznak. A Mágnál, és aztán tegnap én is olvastam ezt a hírt, hogy meg csak próbálkoznak most, akkor őszintén meg is valósították ezt. Ugye, hogy teljesen pontos legyek, és ne lehessen rajtunk fogást találni a Navracsis Fialadón hogy légjavítósként hirdetnek meg minden olyan kocsit, már, mint ezen a szakaszon, amelyben a léghűtő berendezés hatást fők a 30-32 Celsius fok feletti külső hőmérséklet esetén nem minden esetben kielégítő, ugyanakkor a fedélzet minden esetben hűtött, hűsített, hát ezt ember legyen a talpán, aki egyébként érti, de... Igen. Hát ezt mondjam, ugye már régióhoz tartozó város, tehát egy, egy kicsit ez ilyen számúra nehezen érthető. Mondom, én, én a Dunántunnal szemben látok egyfajta ilyen, de a között, ez a közútfejlesztésekre is változik. Tehát azt, hogy egy nyolcas út ma már gyakorlatilag az egyben olyan egyszámjegyű út, az az elsőrendű út, amely, amely nem gyorsforgalmi, csak herdig és onnantól kezdve és tragikus állapotok vannak. Hogy Zalaegyerszeg az egyetlen olyan megyeszékhelyé vált Magyarországon, amely nincsen bekötve a gyorsforgalmi úthálózatba, a, hogy általában a nem amilyen állapodban vannak a közutok, ez, ez, ez drámai, és mindig ugye az a hivatkozás, hogy ez ország legfejlettebb része, de ha az emberi statisztikákat megnézi, akkor, akkor pontosan látja, hogy az országnak egy fejlette része van, ez Budapest, az összes többi az erőteljesen fejlett. Hát, Pünköskor egyébként volt. pontosan ezt a Veszprém-Székesfehérvár utat használva lehetett megmenekülni, mindattól a borzalomtól, ami egyébként az M7-esen volt. Hát igen, igen, igen. Ez szokták most már egyre gyakrabban azt a... Teljesen normálisan lehetett közlekedni rajta. És nagyon szép helyeken megy. Igen, igen. Um, van véleménye a fővárosi törvényszék döntéséről, ami a, megadta a jogvédelmet a fővárosnak, különös tekintettel arra, hogy önnel szemben minisztertársai, és talán a saját miniszterhelyettese is bírálta a bíróság döntését. Énnek sosem fogok érteni. most remélem nem jönne olyan idő az életemben. De az hogy bírál... ön beosztottja, bírálhatja? Most az én beosztottam, nem én vagyok. Most... férét én azt kérdezem, hogy ön nem kérdezi meg tőle, hogy mond miért tetted ezt. Tehát vagy vagy hogy szerencsésebb lett volna nem bírálni. Szerintem, szerintem mindenki felelős a saját tetteiért, tehát most rájön nyilatkozatért. Én most milyen jogon hívok oda egy másik felnőtt embert, és vanok felelősségre. Én, megmondom, hogy a jogszabályt nem semmi. Nem, abszolút tehát... nem. nem. Én, én egész egyszerűen csak azt gondolom, hogy ha az ember szolgálatot vállal maga mellett, mögött, alatt, fölött, akkor annak a szellemét azért inkább nagyobb, mint kisebb mértékben veszi át. De ez most nem egy viszájtszító. Tehát hogy mondjam, amiketünk beszélgetése olyan, amiben kölcsönösen tiszteletben tartunk olyan szabályokat, amelyek permanensen változnak, de üvöltözésé nem válik, különös tekintettel, hogy, hogy nem is lehetne üvöltözve tartósan önnel beszélgetni. Én meg ezt értem, csak egyszerűen én úgy gondolom, hogy tehát ő egy ugyanolyan politikus, ugyanolyan politikai pályában, ennek ugyanígy kell mérlegelni a nyilatkozatait, mint ahogyan én. Én egy esetben tudom elképzelni, hogy politikus társammal leülők beszélgetni, ha valami olyat mond, ami, ami a jó határain túl van, vagy jogszabályt sért. Ez jelen esetben nem az. Nekem van egy saját magam által vállalt kötelezettségem. Fő államfő és bíróságok megnyilatkozásait nem minősítem, ezt nem mindenki bajja így a magyar politikában, mint ezt láthatjuk, de ezért most én nem fogom számon kérni rajta, mint hogy más politikusan sem véve. Annak van jelentősége, hogy ön egyáltalán a volt állami számbevőszék, illetve, igen, vezetőjét, nem a volt, hanem egy korábbi vezetőjét delegált a harmadik tagnak, abba a delegációba, melyik a fővárossal tárgyal annak pénzügyi helyzete megoldására? Hát Domokos Lászlóról van szó. Igen. Az ő szakértelme, én azért őt delegáltam, mert egy nagyon nehéz helyzetből indult, mint az állami számvevőszék elnöke. Mindenki megkérdőjelezte a pártatlanságát és a hozzáértését, abból adott, korábban a korábban, hogy korábban fideszes volt, és megyei közgyűlési elnök volt, igen. És aztán azt láttam, hogy a számvevőszéki elnökségének ideje alatt szépen lassan ezek a kritikák elcsitultak. És a végére mindenki elfogadta, hogy Domokos László, Amellett, hogy egyébként korábban politikai múltal rendelkezett, vagy aktív politikai karrierrel, számbevőszéki elnökként megfelelő pártatlansággal és végezte a munkát. Ezért gondolom, hogy Budapesten ezt, is hasznos... Értem, én azért lepődtem meg, mert reggel éjszaka átnyálasztam, nem állítanám, hogy le tudnék vizsgázni a 2024-es állami számbevőszéki jelentésből, amelyet már Vindis László jegyzett magyarul, hogy maga a főváros a tevékenységét, illetve, az állami számvevőszék által nem egy érintetlen terület. E, igen. Tehát ha tetszik, akkor Nyakó István után szabadon, mi új nóvumot lehet ott felfedezni, ha egyébként szinte minden évben viz, viz, viz, vizsgálja ezt pénzügyileg az hát, állami hát. számvevőszék? Hát igen, de ugye, hogy mondjam, a fellegzíteli bírósági eljárásnál is sok esetben arról van szó, hogy a meglévő iratok alapján értékelik újra az eltelt idő fényében az adatokat. Tehát itt egyszerűen nem, nem szükségszerűen jön új következtetés, de ő egyrészt ismeri ezeket a jelentéseket, másrészt pedig az eltelt idő lehető módosít azoknak a jelentéseknek a megállapításain. Nem tudom, tehát rá van bízva a feladat, el fogja végezni remények szerint, és akkor megkészít egy jelentést, vagy hozzájárul a munkasoport munkájához. Ütem, az, hogy milyen ö, módon tárgyalnak, mert ugye ezen a héten tárgyaltak, de azt mondták az újságnak, az újság így nagy betűvel, tehát hogy így lett tájékoztatva a nagy érdemben, a maska meg másva mászva a fára, hogy egyenre új időpontot nem jelöltek ki, és akkor bennem mindig ott van az aggodalom, hogy jaj, Istenem, mi lesz velük, mikor fognak legközelebb elülni. Illetve hát önhöz nem tartozik, de hogy vajon a közfejlesztések tanácsának a feltámasztása az mennyire célszerű, mennyire nem. Egyáltalán egy tárgyalás, ahol az egyik fél nyilatkozik, a másik fél nem közben megy a permanens perlekedés politikai szinten, ugye a Pride kapcsán, és az ember úgy hát legszívesebben szétültetni a feleket, de ez fizikailag se lehetséges. Igen, ez mutatja, hogy milyen nehéz tud lenni az együttműködés, és szerintem csak növeli az értékét azoknak a területeknek, ahol van együttműködés, azon esetben különböző pártúval tartozású emberek között is. Ilyenkor, hogy mindig példaként a saját választókerületem ezt szoktam hozni, ahol ugyan Budapest de az, hogy Ajkára az elmúlt három évben 15 milliárd forintnyi fejlesztés tudott érkezni, az teljes összhangban a, a különböző pártállású politikai szereplőkkel. Ez azt mondhatja, hogy vannak szerintem jó példák a magyar politikában. Önnek van értelmezése azzal az imárói jogi vitával, ami a jövő hét szombati prájdal kapcsolatos? Vagy ezt átlapozza, amikor éppen ön elé kerül? Ú, uh, hát egy darabig követtem a, az eseményeket. Most, ha jól emlékszem, akkor ott tartunk, hogy a, a főváros bejelentete ez egy önkor, hogy valójában a budapesti bucsú születik újjá a, a Budapesti Pride-dal, a rendőrség pedig valójában betiltotta Igen. a Budapest. Nem adott engedét a Budapest Iggy. Hát akkor most bírósághoz fognak fordulni, gondolom, nem? Igen, csak hát a, a főváros azt mondja, hogy egymán rendezvény, így engedések el. Aha. És akkor jön rá a hát, 60 vagy hát, 70 igen. európai igen. parlamenti képviselő. I igen, sőt, egy biztos is, ha jól láttam én a... a... Mint egy biztos is bejelentette volna, hogy jön. Hát nyilván innentől kezdve ez politikai ügy, tehát szerintem a jogi kérdési. Erről hát én ezt mondtam a kérdésben, ezt fogalmaztam meg. Ja, igen, igen, igen. Hát ez egy nagy demonstráció lesz majd a június 28-án Budapesten. Szerintem mindenki a hasznára tudja fordítani, ez a, ez a furcsa dolog benne. Tehát a, mind a két oldal, a Pride-ot támogatók is, hogy lámlám, -lám, milyen erős a szolidaritás Magyarországon, és a Pride-ot ellenzők is, hogy lámlám, -lám, nem akarom megnevezni, hogy mely hatalmak és milyen politikai erők nyíltan támogatják. Igen, én csak te... azt kell, hogy mondjam, hogy én nem azzal a hangerővel, ahogy korábban a Kejfejáncsúban erre képes voltam, ami élőlebonyolítású interaktív rádiomisor volt, ez most egy másik műfaj. Bár hatékonytalannak nem Szerint, mondanám. Szerintem, tehát ez már nem vita, hanem ez politikai demonstráció és ellendemonstráció. Igen, csak olyan ízléstelenségek vannak benne, szerintem kölcsönösen, Amitől én Igen. gyakorlatilag nem azt mondom, hogy a hazámtól fordulok el, mert ezt ebben az... Ez így értelmezhetetlen, de az, hogy elmennek fideszes politikusok, akik nem mennek el a budapesti Pride-ra megnézni a bécsi Pride-ot, hogy azt összehasonlítsák a magyarral... Az egy olyan nevetséges dolog, hogyha én most személyeskedni akarnék önnel, akkor azt tudnám mondani, hogy Tibor drága, hát az baromi jó, hogy ön nem ment el, mert azért, ha önről azt olvasom, hogy elment megnézni azt, hogy itt miért ne legyen, akkor azt mondanám, hogy hát a terem buráját, és akkor ezt mindjárt összekötöm azzal, hogy elképzelése sincs, nem egy jelentős számú ember, de hogy nálam mit össze-vissza furkálják önt a tekintetben, hogy én miért beszélgetek önnel, mert hogy őre egy ilyen meg olyan is, nem értik meg, hogy mi beszélgetünk. Tehát az, ha nekik nem tetszik, ha önök, ha nekik véleményük van, de még azt is megtehetnék, hogy kérdést küldenek. Olyan kérdést, amit azt gondolják, hogy tegyek föl, és aztán majd ők eldöntik, hogy a reakcióval mit kezdenek, de Visszatérve a kérdés első felére, tehát e, e, Szentkirályi Alexandra, aki az én szememben nem egy hülye, azért e, sok mindent megtesz annak érdekében, hogy az ember fosztóképzővel lássa el a social médiában elkövetett tevékenység okán, amihez sajnos beletartozik ez a Pride is, amiért elmegy Bécsbe. Elképeszt, hogy a politikai lojalitás mire tud rávenni embereket? Hát ez nem a, ugye ez speciálisan politikai, -e, én azt látom, lehetség, hogy elképesztő, az elképesztő, hogy mi minden rá tud venni embereket, mire. Igen, de, de, de, so, a szerelem, a barátság, a lojalitás, a pénz, a fenyegetés, tehát igen, az ember magadatása befolyásolható. Hogyha valaki, azt nem tudja mérlegelni, hogy mi az, ami a hitelességéhez hozzáad, és mi az, ami elvisz a el, itt az a probléma, szerintem nem az, hogy valami... Ebben rávesz... tökéletesen egyetértek. Amit a hitelességről gondolnak az emberek saját magukat illetően, az szerintem ma már... Köszönő viszonyban nincs azzal, amit én és mások, mások és én erről akár csak tíz évvel ezelőtt gondoltak. Ma sokkal tágabb körnek tekintik ezt, és megengedőbbek magukkal és pártársaikkal, kölcsönösen oda-vissza, mint ami egyébként korábban volt, miközben én nem lettem ennyire megengedő, és hát csak nézek, mint a cirkuszban lennék. Igen, mert a közösségi médiában ezek a trollok, akik, akik mindenkit hiteltelenítenek, tulajdonképpen minden. Igen, de minden trollok, nélkül. De nem a trolloktól a, van ez, magától az emberektől. De, de, de ezt állítja ki szerintem. Ez, ez emeli olyan magasra az ingerküszöböt, hogy noha egy ember már alapvetően hiteltelen, de hiheti azt, némi öncsalással, hogy ő valójában hiteles marad, csak ezek a közösségi médiában megjelent megjel, trollok azok, akik, akik, akik nem is léteznek egyébként, és akik hamisan az ő hiteltelenítésére törnek. Tehát, korábban, hogyha az ember rossz véleményt kapott, akkor azon legalább elgondolkozott, most szerintem eljutott oda, hogy az ember kap egy rossz véleményt, és megrándítja a vállát, és azt mondja, hogy jó, hát ez, ez valaki fizeti, vagy ezek trollok, vagy nem tudom. Tehát ez szerintem, szerintem ez, ez a dózis, a, a negatív véleményeknek ez a dózisa, ez egész egyszerűen érz, érzéktelenné teszi, ez így jó szó, hogy érzéktelenné teszi, Érzéketlenné. Az érzéketlenné, igen, érzéketlenné teszi az embereket a, a negatív kritikára egy bizonyos sok már. Jövő éten folytatjuk, kellemes És Észem szépen, viszont kívánom, viszont hallásra. Viszont halásra. A Veszprémi polgárt nem látták, viszont hallották, és most a sorban a hármas 3 Benedek, a Városliges ZRT vezérigazgatója. Meg van Assalvandrás? Igen. Ma ilyen fontos emberekkel beszélek, kutatási igazgató, miniszter, vezérigazgató. Főiga és egy főigazgatóval zárok. Minden sorba megtiszteltetés veled beszélni. Elgem. Hát tudod, mint ahol a kórházban, mindenki főorvosul, de abból baj nem lehet. főjebb helyezi az illetőt. Előzetes tárgyalást folytattunk a tekintetben, hogy mi minden és hogyan kerüljön szóba, ami egyébként az íg egyet a világán semmi kivetni való nincsen, Uh, és akkor én azt mondom, hogy tudomásul véve azt, hogy uh, adott esetben könnyen lehetséges, hogy neked is korlátozottak az információit, külös el arra, hogy egy, egyébként még csak kialakuló helyzetről beszélünk, vegyük azt, amiről az elmúlt időben a legtöbbet beszéltek, és nem foglak a tekintetben kényelmetlen helyzetbe hozni, hogy benézek minden sarokba, uh, hogy, mert hogy jelen pillanatban minden sarokban nem feltétlenül lehet tudni, hogy mi van. Mi zajlik a te tudtoddal és is, ismereteddel, a ligetet illetően, a Városliget, ZRT-t illetően, tehát ugye nem a ligetet illetően, mert a ligetet illetően ugye ott nem minden a Városliget, zrt e, ingatlanfejlesztőnek a kezelésében van, E tekintetben milyen változás várható, és mit lehet tudni, amit te el tudsz mondani a mezőgazdasági múzeumról, illetőleg annak épületéről, a váráról. Mielőtt félreértető lenne a dolog az előzetes egyeztetések tekintetében. Tehát én ugye arról beszéltünk mi egymás között, és beszélünk most is, hogy ha a kérdés úgy merül föl, hogy a Városliget ZRT, vezérigazgatójaként, és a Városliget ZRT-nek a mezőgazdasági múzeummal és a várával milyen relációja van, akkor erre egy nagyon egyszerű választ tudok adni, mert azt tudom mondani, hogy semmilyen. Tehát a Városliget törvény nagyon világosan fogalmaz a tekintetben, hogy melyek azok a kivételi körök a ligeten belül, ami egyáltalán nem tartozik a Városliget ZRT-hez. Eh, magyarul eh, az, hogy ezen a törvényen változtassanak, erről te nem tudsz. Én Nyilván én is olvasok sajtót, és látom, hogy van egy folyamat, ami nyilván az egész ligetfejlesztéssel összefüggésben van. vissza a liget törvény egyébként, amikor létrejött, azóta az kellett egyébként hétköznapi egyszerű, vagy kevésbé egyszerű okból bármit is változtatni? Igen, például amikor az operaháznak a megújítása és felújítása a feladatkörünkbe került, akkor ez bekerült a városliget törvénybe, hasonlóan az Ejfelmi Helyházhoz. Tehát azért uh, volt de már... De 12 át, nincs rende, egy tucat ilyen. De így van, tehát Jó. hogy azért ez nem, nem hetente történik, illetve amikor a fotómúzeum és az építészeti múzeum kikerült a Liget-Budapest programjából, akkor szintén történt egy hm. dereguláció, tehát hogy uh, akkor szintén hozzányúlásra került a város. De most nincs ilyen, vagy nem tudsz róla? Ja, nem, de azt hiszem, hogy a... a te ismereteid, meg az én ismereteim azok lehet, hogy egyel részletesebbek, akik egy picit távolabbról látják ott, azért ezt fontos tisztázni, hogy a műjégpálya, a Széchenyi fürdő, vagy az állatkert, vagy éppen a Vajdahunyadvára, ez definiált módon nem is tartozik a Városliget ZRT vagyonkezelésébe attól függetlenül, hogy természetesen ezekkel az intézményekkel mi szoros kapcsolatot ápolunk, és folyamatosan egyeztetünk. Elsősorban üzemeltetési és működési kérdés. Menjünk vissza az időben, és nem először beszélünk. Annak idején, amikor ezeket a területeket kihagyták, és mindegyikre megvolt a maga jó ok, akkor arról sohasem volt szó, hogy egyébként más intézmény is bekerüljön, vagy hogy hosszú távon legyen e tekintetben változás. Például, ami a, a, a Vajdahunyadvára, vagy a mezőgazdasági múzeum, ami ugye korábban és még most is egyfogalom körbe tartozik, annak az ilyen jellegű tiszteletben tartása, és nem az, hogy az elköltözik, és így aztán az ingatlan felszabadulván más hasznosítása valósul meg, hogy miért nem történt meg, neked erre van információd? Abszolút van, tehát eh, itt nem a kormányzati szándék hiányzik ahhoz, hogy ezek az intézmények egyébként most a valamilyen meg... A múltban, tehát nem, nem a kormányzati szándék hiányzott, és azt hiszem, hogy nem is az hiányzik ahhoz, hogy ezek az intézmények is megújuljanak. A kérdés csupán az, hogy ez a Városliget ZRT-vel milyen relációban történik. Tehát ahogy a Fővárosi állat és növénykert megújítása, és ugye még Persányi főigazgató úr ideje alatt például a biodom építkezése is elindult, vagy ahol nem volt vár egyébként létre is jött. Ehhez a Városliget ZRT-nek beruházási értelemben nem volt köze. Ez egy fővárosi intézménynek a, a, a feladata volt, ő az, aki ezt végrehajtotta. És egyébként a Vajdahunyadvára, vagy éppen a fővárosi nagy cirkusznak ahogy uh, leánykori nevén most már macivaként működik, tehát az ő megújítása is folyamatosan napi rendben volt. Tehát helikopter helikopternézetből ki lehet jelenteni, hogy az a cél, hogy a Városliget egésze és annak környezete, minden intézménye, függetlenül attól, hogy kihez tartozik, egy megújuláson menjen keresztül, ez a kormányzati cél, ez a kezdetek óta nem változik. Az, hogy egyébként kihajtja végre ezeket a konkrét beruházásokat, az természetesen az aktuális kormányzati szerkezettől erősen függ, hiszen mi mindig azokkal az intézményekkel foglalkoztunk, amelyek valamilyen úton módon, korábban az Emberi Erőforrások Minisztériuma, aztán a Nemzeti Vagyontárca, a későbbiekben pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium felhatósága alá tartozik, de még itt sem teljesen egyértelmű, hiszen a Szép művészeti Múzeum megújítása, amit aktívan és egyértelműen a Liget projekt eredményei között sorolunk föl, ezt a beruházást sem a Városliget ZRT hajtotta végre, hanem a Szépművészeti Múzeum saját beruházásában történt meg. És ilyet formán a Vajdaúnyadvárának a megújítása volt, amikor csak a tetőszerkezetnek a cseréje, volt, amikor a teljes épület együttesnek a megújítása, volt, amikor a mezőgazdasági múzeumnak a teljes felvarása, volt, amikor a múzeumi funkciónak a kiköltöztetése. Ez az elmúlt tíz évben, amióta én vezetem a Liget projektet, számtalan fázison ment keresztül. Ezeket érintőlegesen nyilván, mint a terület, a környező területnek a vagyonkezelője és gazdája, mi ismerjük, tudjuk, láttuk, akkor is, amikor ez tőlünk éppen a legtávolabbi sarkokban hullámzott, meg akkor is, amikor mondjuk bevontak minket, hiszen a megközelítés, vagy a, vagy a víz, a gáz, a csatorna kérdéskörökben ez mindenképpen fontos volt. Az, hogy most éppen hol tart ez az ügy, én tulajdonképpen azt olvasom a sorok között, de innentől kezdve én is inkább laikusként szólok hozzá ez a kérdéshez, hogy ez a kormányzati szándék, hogy az elmúlt tíz év egyik legjelentősebb fejlesztése kulturális területen mindenképpen legjelentősebb fejlesztése Magyarországnak az, az folytatódjon. És az a... Az organikus egység, amit a teljes ligetnek a megújítása jelent, vagy jelenthet a jövőben, hogyha ez teljes egészében elkészül, ebbe történjenek meg azok az adott helyzetben más minisztériumok fennhatósága alá tartozó megújítások is, mint a Vajdahunyadvára. De az, hogy ezzel kapcsolatban a város lesz dedikált feladat vagy sem, az nem ma június 20-án lesz ennek a beszélgetésnek a témája? Én szerintem egészen biztosan nem tartunk itt. Tehát ma egyértelműen azt tudom mondani, hogy a Városliget ZRT-nek ebben a, a híres újságolvasáson túl végtelenül sok feladata nincsen. De természetesen támogatunk minden olyan forgatókönyvet, ami abba az irányba mutat, hogy a liget egyik leglátványosabb eleme, maga a várra, ha máshol, nem turisztikai oldalról egészen biztosan. Nagyon kevés dolgot fotóznak annyian, mint ez a csónakázó tavat háttérben a várával. Hogy ennek a megújulása megtörténjen, ez nekünk egyébként elementáris érdekünk. Hogy ez milyen formában történik, ez majd a későbbi döntések Aki. mellett meghatározásra. Követ. Hogy áll a fotográfiai műzőm? fotográfiai múzeumnak ugye ebben a másodpercben is zajlik a tervezése, illetve a feltételes közbeszerzési eljárása. Reményeim szerint néhány héten belül tiszta képünk lesz arról, hogy a fotomúzeum milyen ütemezésben és hogyan tud megvalósulni. Jelenleg azt látom, hogy továbbra is realitás, hogy jövő tavasszal megnyissa a kapuit, és azt a gyűjteményt, amit a Szép Művészeti Múzeum most már néhány évvel ezelőtt ugye megvásárolt, ezt valóban ott a közvilágban. De Ha szeretném, mondani. hogy a fejed a helyé, helyé maradjon, akkor most ne kérjed tőled egy dátumot. Pontos dátumot nem fogok tudni mondani, de a, de a jövő tavasz az reális. Ugye a közbeszerzési eljárás végén a végső ajánlatnál fog kiderülni mind az összeg, mind pedig a pontos ütemezés. Akkor fogom tudni megmondani. Mit kell tudnom a Liget Budapest projekt legutóbb az ingatlanos Oszkáron elnyert díjáról? Amelynek természetesen a fogadtatása pontosan úgy történt, ahogy egyébként az összes hasonló díjnak a fogadtatása történt. Voltak ilyet látott benne, voltak olyat látott benne, de én most nem a nézőpontokra vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy mi történt. Ugye a Fiapci Gold díját kapta meg Nigériában, Lagosban. Most kivételesen maga az egész park az úgynevezett Masterplan kategóriában, amit Hát magyarul talán leginkább a, a városrész fejlesztésre lehet e, lefordítani. Ugye a Fiapci maga az a legrégebbi ingatlanos szervezet, 1951 be alapították Párizsban, és ennek van egy magyar tagozata is. A magyar tagozata az, ami évről évre kiválasztja azokat a szereplőket, akiket aztán a nemzetközi megmérettetésen elindít a különböző kategóriákba. A Liget projekt nem először vesz ezen részt, Tavaly Szingapurban a Néprajzi Múzeumot és a Magyar Zeneházát is díjazták külön-külön kategóriába, egy arany, illetve egy ezüst elismeréssel. Talán ami, ami kiemelkedő ebben a mostani díjban, hogy itt most nem csak és kizárólag egy épületet néztek, hiszen nyilván mondjuk egy Fujimoto, ő egy húzó név, tehát hogy, hogy is mondjam, a zeneházával elindulni valahol az szinte már néha sportszerűtlen, mert majdnem mindenhol elhozza az első díjat. Itt az egész ligetfejlesztést nézték a maga komplexitásában, nézték az üzemeltetési szempontokat, a fenntarthatóságot. Ugye 60 nemzetközi tag az, aki választ. Több mint 30 vagy talán 31 országból gyűlik össze ez a 60 ember. Úgyhogy azért azzal vádolni a világ legrégebbi ingatlanos szervezetét, hogy itt bárki bármit befolyásol, azt azért nagyon nehéz lenne. Nincs is semmiféle nevezésig, nem is fizetős kategóriák vannak, tehát nem azok indulhatnak itt. A Masterplan kategóriában is ugyanúgy elindultak távol-keleti nagy projektek, mint mondjuk angol parkoknak a megújítása. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre lehet büszkének lenni. Ez egy olyan dolog, amit érdemes megmutatni és beszélni is róla. Megmutatni. Hogy áll? A Gábréla alkalma. Nagyon jó a kérdés. Ugye a, most a restaurátorok már mindent tudnak a szoborról, pontosan tudják, hogy milyen ütemezés mellett hogyan lehet ezt megújítani. Ebben a másodpercben forrásbiztosításra vár. A reményeink szerint a 2026-os költségvetésben a szükséges források azok biztosításra kerülnek, ami azt jelenti, hogy amit ígértünk eredetileg, hogy 2026 tavaszán a szobor vissza tud kerülni a helyére, az valóban meg is tud történni. Nagyon rossz állapotban van egyébként. Tehát egy csomó részét... Gyakorlatilag újra kell készíteni ezt a belső kamerás vizsgálatok a szétszerelés egyértelműen bizonyította, még az is fölmerült, hogy esetleg teljesen újraönteni a szobrot. Ez nyilván egy elég fontos vita, és gondolat, hogy vajon eredetinek tekinthető- e abban az esetben, hogyha ezt újraöntik. De a dolgok jelenlegi állása szerint azt tudjuk mondani, hogy az a három fős restaurátor, szakértő csapat, akiben tényleg mindenki, aki Magyarországon komoly szobor kérdésben megkérdelezhető benne van, vagy megkérdezhető benne van, ők, ők azt mondják, hogy helyre lehet állítani, és vissza lehet eredeti fényében tenni az obaris tetejére. Igen, hát ugye, ami a financiális kérdéseket illeti, e tekintetben e, ugyanabban az országban élünk, és miután ugye az én együttműködésem különböző szervezetekkel nem tegnap kezdődött, nagyon nem örülnék annak, hogyha ennek a szobornak a sorsa csak minimálisan emlékeztetne, ami önmagában egy rossz fogalmazás az Iparművészeti Múzeum zsolnai tetejére, amit ugye még együtt beszéltünk meg Bácskai Jánossal, és hát ugye most már nem csak a tetőről, hanem magáról a múzeumról is lassan időben lehet beszélni, miközben természetesen jelene és jövője is van, de maga a pénzszűke az a legkülönbözőbb intézménynek az életébe a legkülönbözőbb módon tudja betenni a lábát, méghozzá meglehetősen látványosan és e vagy vagy járatlan ezen a területen. Ez nyilván így van, tehát ö, én mindig igyekszem optimistán nézni a forgatókönyveket, és ö, végtelenül boldog vagyok, hogy az elmúlt tíz évben Azért a Liget projekt esetében voltak olyan időszakok is, amikor a, alapvetően a konjunktúra volt jelen a magyar gazdaságban, ugye ezeken a pontokon létre tudtak jönni azok a csodák, amiről mi most egyáltalán beszélünk. Én már akkor is sejtettem, hogy recessziótól vagy gazdasági helyzettől függetlenül az üzemeltetési időszakban ez egy sokkal nehezebb sportág lesz, ez egészen más, hogy fog kinézni akkor, amikor fenntartani, működtetni és üzemeltetni kell. De szerintem ezt senkinek nem kell bemutatni annak sem, aki csak a saját lakását menedzseli, hogy vesz egy nagy levegőt akkor, amikor valamilyen úton, módon, hitelből, segítséggel vagy anélkül, de megvásárol egy ingatlant majd a fenntartás kapcsán azért az egyen nyűgösebb tud lenni, amikor megy egy gázkazán vagy egy boiler, és ezeket javítani, cserélni kell, hogy büledik tehát hogy azért itt is egy kicsit hasonló a helyzet, nyilván máshogy, és nem panaszkodom, mert ha valaki kijön most a Városligetbe, akkor is meggyőződésem, hogy természetesen, hogyha végtelenül szúró szemmel csak és kizárólag a hibákat keresi, akkor biztos, hogy fog a 10 millió egyedi látogató által amortizált részeket is találni, de, de összességében biztos vagyok benne, hogy a megújított részeken legyen szó épületről vagy parkról, az az élménye lesz, hogy huha, hogy lehet ezt 4-5-6 évig ebben a minőségben fenntartani. Nyilván a Gabriel Szobor is egy életveszélyes szakvéleményt kaptunk róla, nem azért vettük le, mert azt gondoltuk, hogy nincs jobb dolgunk, vagy mert a Gabriel Szobornak a megújítása az bizony Öm, olyan top prioritás, amit előre kell venni, hanem egyszerűen a szakvélemény azt mondta ki, hogy egy erősebb szél az akár kritikus azt, helyzetet az, is előidézhet. Az, az nem lenne jó. Uh, ugye, ami a ligeti programokat illeti, és akkor ez egy ez egy nagy kosár, azt veszel kiből, amit szeretnél, vagy tehetsz bele mást, hogyha ezen fel akarsz említeni. Az ingyenes kressúria, a gyerekszínház, a Kajlakandok, a Zeneháza, szabadtéri programjai, amelyek nyáron ö, lesznek a közeli jövőben. Ugye az olimpia napja lesz. Uh, június 23-án, uh, szintén a Városligetben, szombaton uh, a Városliget is érintett, illetve intézményei uh, szép Szépművészeti Múzeum, Magyar Zeneháza, Néprajzi Múzeum, a Múzeumok éjszakájában. Uh, de most én uh, akkor itt a zárásképpen én azt ajánlom neked, hogy akkor beszéljél mindarról, ami egyébként a te mondandód lenne független attól, hogy én mire kérdeztem rá, vagy sem. Vagy mire kérdeztem rá, mert ez most pontta sem. Gyakorlatilag, gyakorlatilag mindent elmondtál egyébként uh, említés szintjén, ami, ami fontos. És uh, amikor találkoztunk is uh, a Millennium házában a Neokortárs művészeti térben, ugye a Bozó Szabolcs uh, kiállítás akkor ott mondtam is az összegyűlteknek, akik olyan szerencsések voltak, hogy már az első alkalommal nézték, hogy uh, most jó arcát mutatja a Városliget. Érdemes eljönni. Tényleg végre egy picit csapadékosabb volt a tavasz, ezért a vegetáció egészen elképesztő és gyönyörű, bár természetesen küzdünk az elmúlt évek szárazságával, hiszen ez nem múlik el nyomtalanul a Városligetben sem, a gyökérzónákban azért ez maradandó károkat okozott, hogy itt éveken keresztül nem esett elég eső, de ettől függetlenül, Tényleg gyönyörű mostaliget Liget, az történik, aminek történnie kell, programok érik egymást, teljesen mindegy, hogy ezek szabadtéri vagy pedig zárt helyen vannak, egy múzeumok éjszakája nyilván kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a Szépművészeti Múzeumtól kezdve, úgy ahogy mondtad, a Zeneháza, a Néprajzi Múzeum, mind-mind, Kiemelten készül uh, erre az eseményre, azért a múzeumlátogatók száma extrém magas uh, ilyenkor, és érdemes is eljönni, mert... A kemény beszélgetésben annak külön jelentősége volt, hogy azt mondta, amit én is sose tudtam volna, hogy nagyon kevés olyan múzeum van, amely egy állandó kiállítás mellett öt ideiglenes kiállítást tud felmutatni a gyűjteménye, a tere és a pénzügyi lehetőségei által. Pont így. Tehát, hogy azért ez, ez kuriózumnak mondható. Ez a Néprajzi Múzeum új épületének az egyik fő vonzereje, és az egyik fő filozófiája volt már a tervezés idő pillanatában is. De hogy tényleg, most él a Városliget kulturális programokkal, színekkel, ízekkel, a sportpályán sportolókkal, a játszótéren megérkezőkkel. Szóval most azt hiszem, hogy minden pillanatban érdemes kilátogatni, és hogyha valaki egy ked délelőtt sétál át a ligeten biztos egy nyugodtabb barcát találja meg ha ekkor éppen a Műcsényi Mihály botanikus kertbe ücsörög le, akkor ül le akkor egész biztosan egy könyvel is nyugodtan el fog tudni mélyülni, és hogyha pedig egy olyan forgatakba vágyik, mint akár a mozgás éjszakája volt a múlt héten vagy a múzeumok éjszakája lesz ezen a héten ezt is meg fogja találni a városligetben jó, hát én a vagyok, hogy új fejezetet nem nyitok, mert Kis pillanatban betopolhat, akkor a jövő héten beszélünk, vagy még, még hívlak téged az ügyben, hogy akkor mikor találkozunk, illetőleg e, a jövő hét után lesz egy nagyobb összeállítás, amit készítünk a néprajzi Múzeumnak az állandó kiállításában, és azt több részben tesszük majd közé, e, részint a főkurátor részét, pedig a főigazgató támogatásával. Köszönöm szépen a lehetőséget! Én köszönöm. Szia, Bence. Szia. Önök, Györgyem és Benedeket nem látták, viszont hallották. Támogatott tartalomban volt részük. És miután András elment a főigazgató úr elé, akinek elvileg egy perc szólva kéne itt lennie, hát én itt most új fejezetben nem kezdek különös tekintettel, hogy ezen a kíráson nem tudok változtatni egy támogatott tartalom, és még miatt valami mostobaságot mondanék, amit a támogatott tartalom nem viselne. el. itt beállítom az órámat. Másrészt várakozó álláspontra helyezkedem. Köszönöm, Cardman's and <laughs> мы сделаем. Harmi Jönnek. Harminc hat. Jó reggat. Nincsenek unalmas napjai. Ez ilyen most. És múltkor amikor beszélgettünk az utcán, azt is tisztáztuk, ami, ami számomra mindig meglepő, hogy valaki érde... Ugye én alapvetően érzelműleg viszonyulok mindenhez. Amit ön elmondta, hogy tökéletesen érde, hogy hát, ha ilyen módon viszonyulna mindenhez, akkor nem jutna az energia az érdemi dolgok intézéséhez. Legalábbis én így fogom föl. Igen, de nyilván mindenki hogy van összedolgozva. tehát, hogy ezt nem azt mondom, hogy ez az egyetlen megküzdési út ezekkel kapcsolatosan. Beszélgettem és Tiborról Pride és uh, ugye itt az azonali jogvédelem tárgyában is, és kérdeztem, hogy ugye a kormány felebezett és Ugye, különböző emberek minősítették a fővárosi törvényszék döntését, ami alul, ugye nem tudja kivonni magát Navras és Tibor, de az, hogy ő személyesen is ezt, ehhez csatlakozna, mondta, hogy hát az hoz ezt. Tehát ugye ez se az a történet, hogy ő a fővárosi törvényszék döntését vitatná. Az, hogy nagy Márton azonnal úgy gondolta, hogy szám, vagy matek órára hívja önöket, hogy meg hát önöket, meg különösen a fővárosi törvényszéket, hogy mennyire rosszul számol, az a csalódottságot mutatja, hogy ezt a jogvédelmet megkapták? Nem tudom, mit mutat. Ugye azért ő azt mondta, hogy ilyen nincsen, hogy azonnali jogvédelem, mert hogy ez egy adó. Amikor ugye bejelentettük, hogy mi, május 27-én, hogy be kértük ezt a bíróságtól, és ők ugye azt mondták, hogy hát ilyen nincsen, hát ilyen intézmény nincsen, hát ez adó esetében nem lehet azonnali jogvédelmet kérni. Ugye nyilván ebben két probléma volt, hogy az az, a szolidatási hozzérlés az nem adó, nem én mondom, alkotmánybíróság mondja, a másik meg, hogy hát de, az adók ellen is van azonnali jogvédelmnek helye, hogyha valaki vitatja, akkor támaszhat olyan kérést a Bíróság felé, hogy addig, amíg nem dönt érdemben a bíróság, addig olyan helyzet álljon elő, ami reparálhatatlanná válna. Tehát mondjuk egy. Ez egy is a döntésében. Így van. És a e, gondolom, hogy nem tudom, hogy hogyan sikerült erre az útra jutniuk, hogy ezt a. egyébként már e, jól ismert jogi eszközt alkalmaztuk erre, ők azt mondták, hogy ilyen nincs is, azt utána kérdett, hogy mégis van, sőt olyannyira van, hogy amit jogosatlanul vontak le tőlünk pénzt, azt is vissza kellett adniuk, ja, kamatokkal együtt. De de csak is fizették? Kény hát kénytileg volt aki fizetni, hát ez, azért ez nem olyan, hogy egy pont után azért már vállalni kell valakinek a büntetőjogi felelősséget azért, hogyha egy törvényszéki végzést, ami végrehajtandó, azt nem hajtja végre. De ami egyébként, és ez ezért egészen szürális volt, hiszen ezek, mondjuk ez azt mondjuk, hogy ez a jogi része, és a Nemzetgazdasági Minisztériumban lehet, hogy nem a jogi csapat az erős, hanem a pénzügyi csapat. De. És ők azt mondják, hogy hát mi megtévesztettük a törvényszéket, mert hogy azt mondtuk, hogy 30 milliárd forint iparűzési adó folyik be júniusban, júniusig a költségvetésbe És az a fura, hogy soha nem mondtunk ilyet, és hogyha életük először fogták volna a fáradtságot, és elolvassák, egyébként fölraktuk a, Tudom, a fehér könyvet is az internetes. És abban is benne van ez a ominózus rész, hogy júniusban, 20 köt, június közepig 20 kötőjel 30 milliárd font érkezik be ipari a doba fővároshoz, ahogy a 193-as táblázatban is szerepel hátralapoz a 193-as táblázathoz, elfordító, mert ez egy ilyen fekvő táblázat, akkor... és látszik benne, hogy június hónapra vonatkozik ez. Nem egész évre, június hónapra. Hiszen az tényszerű, hogy január és május között befolyt iparűzés adó. Ha nem folyt volna be, akkor nem tudtunk volna miről beszélni. Valójában ugye ez egyáltalán nem vicces, tehát eh, ahogy mondja ön, legfeljebb azon nevettek, mert eh, önmagában az hogy azonnali jogvédelmet kellett kérni, és az azonnali jogvédelem kérése után közvetlenül, vagy még az előtt a, a levonás, az mikor történt most hirtelen? Hát május 27-én kértük az azonnali jogvédelmet, és ők május 29-én ott, okay, legfel... Igen, tehát azért arról nehéz megfeledkezni. Tehát az, hogy ezt. Tehát ugye valószínűleg kisamlosa az, az eredmény orientáltan nézi a dolgot, de valószínűleg önnek is azért annyi szubjektuma van, hogy azért ne felejtsen el, hogy ez egy reakció, ami ez kellett az első lépésben egyébként nem fordultak volna azonnali jogvédelemhez. Nem, hát mi már 27-én az azonnali jogvédelmet. És fel se tételezte, hogy bekövetkezik az Inkasszó. Igen, ugye erről beszéltünk, hogy, hogy ö, sok minden forgatókönyv van a fejemben, tehát azért a nyilván nem ö, nem csak egy verziót nézünk végig, de ez őszintén nem volt, hogy te megkértük az azon a jogvédelmet a bíróságtól, ennek ellenére, annak el nem bírálásáig az államkincster inkasszálás hajt végre, és egyébként ezt az ítéletébe, vagy végzésébe ki is emeli a bíróság, hogy ez nem volt vitatható, hogy május 27-én kérte a főváros, ennek ellenére inkasszáltak, ami az azon a intézményének Hát tulajdonképpen a vicc kategóriában helyezést, akit a volna jelezni, hiszen pont arra van az az a jogvédelem, hogy olyan cselek, mint jövőből cselek, mint állítson, akadályozzon meg, ami nem reparálható. És ugye a közember számára végre megtestesíthető ennek az összegnek a mennyisége is, hiszen ha kapnak, ezt fejben mondom, majd kiavít cirka 40 millió kamatot, pedig csak pár napról van szó, azt az emberek el tudják képzelni, tehát az, hogy 40 millió kamata legyen egy vagy két hétnek, hát annak egy eléggé jelentős összegnek kell lenni, aminek ilyen kamatvonzata van. Az aztán meg egészen cifra volt, amit ön ugye áttérbeszélgetésen mondott, és amit... Uh, hozott a sajtó, hogy ugye arra a kérdésre, hogy ezt még nem hosszabb időre kérték, ahhoz egy olyan jogtechnikát választottak önök, vagy ön, ami azt mutatta, hogy a bíróság így jobban emészti ezt a feladatot. Tehát még ehhez is alkalmazkodni kell. Hát, mi ugye 2023 óta csináljuk ezt az ipart, sajnos, tehát hogy tudjuk, hogy a e hogyan lehet és hogyan érdemes találni a bírósághoz, és ezt értem is egyébként a logikájukat, hogy amikor én azon a jogvédelmet kérek, akkor egy olyan pénzügyi helyzetképet vetitek előre, ahol minimalizálnom kell a bizonytalansági Igen. tényezőket a bíróság számára. És nyilván egy olyan bizonytalansági tényező mondjuk a szeptemberi iparűzési adó befolyás, mennyit érkezik be a vállalkozásoktól, nyilván Tudjuk, hogy körülbelül mennyinek kellene beérkeznie, de hogy azok a vállalkozások tudják-e teljesíteni, vagy időközben bekövetkezett jogszabályi módosítások miatt, nem tudják ezt ilyen mértékben, de ezért a, ilyenkor etapokat kell meghatározni, jól belátható a bíróság számára, amikor ő is értés átlátja, hogy valóban az történne ebbe a helyzetben, hogy reparálhatatlan ne válna a, a működés, Jelenlegi szintje, ezért neki erre az időszakra meg kell adni az azon jogvédelmet, de ez egy pertaktikai lépés volt a részünkről. Tehát. Vizsgáljuk az ítéletet, ezután döntünk a lehetséges lépésekről. Meg történt a felelősség? A nem tud, nem, nem, mert mi nem is kellett megtenniük, de biztos, hogy megfújják ezt elmondták, hogy meg fogják tenni. De nem csak Nagy Márton miniszter jelentette be egy Facebookon, mert talán az kevésbé jogforrás ebből a szempontból, hanem a tárgyalások során is bejelentette Gulyás miniszter úr, hogy ők ezt fellebbeznek. Nem tudja, az őnek tárgyalás a folyamán? Így van. A, amelynek nincs új dátuma. Hát tegnap volt egy forduló. Igen. De nem jelöltünk ki újabb időpontot. Nyilván most a kormány is számol és tervez. Erre kértek időt. A nyilván... is tervez a mivel? Hát, ugye azért abban maradtunk, és ezért ez nem titkos, hogy egy, a kormány szeretné átnézni ezt a helyzetet, hogy miért Kaptak alakod egy harmadik szemét is. Így van, örülk neki, jöhetettem. Belért vagy, ugye uh, ha előállszák, minden évben volt állami számúvőszaki vizsgálat a hát főváros. Hár... 24-ben volt. 23-ba kezdték el mondja, a vindésnek már van. Igen, de Arra? most ez nem olyan, hogy most az, ha az egyiknek volt, akkor a másiknek még nincs, mert ugye valóban domokos álszelnök úr idején csak Tarlós Istvánt vizsgálták, így átfokó ellenőrzésbe, de 23-ban volt, azt 24-ben hozták, nyetették közé, azt a 24-ben egy új vizsgálatot kezdtek, annak részjelentését 25. Igen, csak azt gondolják, van egyáltalán mit nézni ezek után, vagy azok gondolják, hogy van, mert... De Hát jó, én ezt ha értem. Rá. ugyanazt mondja, hogy ha elvileg ez a mostani állami számvevőszéknek lenne a kritikája, hogyha az előző számvevőszéki elnök találna hát olyat. Én csak nem mernék ilyen messzire menni. Én ezt értem, de hát én nem vagyok főügyész. Az állami áll számvevőszéki elnök az kritikákat fogalmazna meg az új állami számvevőszék. Hát ha hozzá az. politikai érdek fűződik, akkor én semmit sem tartok lehetetlen. Hát, de hogyha meg vitájuk van egymással, akkor meg ne. Városházán folytassák lesz bár. Jó. adunk rá terepet, van Ébdiszterünk hozzá, meg tudják ezt oldani, de én nem hinném, hogy erről. De, de vizsgálják. A hatája nincsen a, Nincs. a felevezés. Hát hiszen vissza is Jó. Tehát vizsgálják a. Igen, tehát vizsgálják azt, hogy nem tudom, miért Igen. alakult ki a helyzet, ez Igen. az ő dolguk. Igen. Mi, nekünk egy dolgunk van ebben, fogadjuk Domokos elnök urat, elkérdezzük, hogy milyen papírokat szeretne, és azokat elektronikusan biztosítjuk számára, hogy ezt a távvizsgálatot ezt el tudja végezni. Kettő ennél fontosabb, a, mert ez a politikai része inkább azt gondolom, de a kettő az fontosabb, hogy azért a kormány is kimondta többször, hogy nem érdeke nem célja és nem akarja, hogy a fővárosi közszolgáltatások csődbe menjenek. Nyilván a mégse volt, sosem mondtuk három. A kormány nem akar átvállalni közszolgáltatásokat a fővárostól, nem akar felelősséget átvállalni a fővárostól, tehát nem lehet olyan, hogy államosításra kerüljön valamilyen közszolgáltatás. Ezek kimondásra kerültek. Hogyha ezek kimondásra kerültek, akkor egy dologgal még tovább léptünk, hogy a felek abban érdekeltek, hogy tartós megoldás legyen, ami azt jelenti, hogy nem állhat elő a helyzet jövőre, jövő elején, vagy akár az elkövetkező években. Ennek pedig igazából nagyon nagy megfejtés innentől kezdve nincsen, hogyan lehet ezt megoldani, vagy a szolidaritási hozzállás összegét csökkentik, vagy pedig a normatívát a közfeladatok ellátására emelik, Igen. és akkor ebben az esetben aztán meg is találtuk a megoldást, és nyilván a kormánynak van dolga, ezzel most számoljon, és kicsit tervezzen ebben, ezzel időt kértek, is, ezen dolgoznak. Nem mondom, hogy ajándékba kaptak pénzt, mert ugye önök mindig úgy néztek erre a pénzre, mint ami az önöké. De ezzel együtt ugye az is elhangzott, hogy azért ez a likviditási bizottság megmarad, kvázi ez, ez a neve, de ez lényeg, hogy mi a neve, a tevékenysége a fontos, ami gyakorlatilag a napi elszámolást intézi, és akkor ön azt mondja, hogy 5 forintot adhatnak, vagy sajnos csak 4 forint van, és így aztán nem lesz kifizetve. Szó van a folyószámla keretnek a felemeléséről is, de ha én azt kérdezem, hogy ami, amit most lát, az meddig elég? Az egy értelmes kérdés. Az értelmes kérdés. Én azt tudom erre mondani, hogy nyár vége, ősz akkor. Ami ugye azt az is jelenti, hogy ha ez nem lenne, akkor nem látna a nyár végét. Igen, azért még van egy nagyon. amit én technikailag tekintek feltételként, hiszen most a levegőhöz jutottunk, tehát tulajdonképpen a meccsben vagyunk a dologba, még azt érdez, ezért tudunk rúgni, tehát maga a fővárosi közgyűlés saját magának. Ehhez jövő szerdán néhány. Én technikai minimumnak tartom ezeket, de hát nem tudhatom. Ez három dolog valóban. Az első az, hogy a költségvetés hatályon kívül helyezését Igen. azt el kell törölni, hiszen különben július ben megszűnik a költségvetés, illetve az kuriai döntésnek a technikai átvezetését végre kell hajtani. Ez azért fontos, mert a bankok ezt felmondási feltételnek uh -huh. tekintik, hogyha nincsen Elfogadás. elfogadott költségvetés. Kettes, a nyári likviditás biztonságos megteremtés érdekében kellene egy folyószámai hiterkeletemelés, én sajnos A azt biztonsági látom... Biztonsági kérdés, vagy pedig effektus Én azt igényben, látom, nem, nem nem. hogy ha nem vennénk igénybe, akkor nem kerül pénzbe, mert nincsen jutalék, de én azt látom mai tudásom alapján, hogy ezt rendelkez, hogy igénybe kell vennünk, és azért azzal is számolni kell, és ez egy fontos, hogy az azonnali jogvédelem, bár valószínűleg nyáron nem bírálják el a másodfokot, de mégiscsak a bíróság kezébe van a másodfokú döntés. Harmadik. Ő, tehát én azzal számom, hogy ez egy későbbi döntés. Igen, igen. Harmadik, az pedig arról szól, hogy a. és ezt tulajdonképpen a közgyűlés már jóvá most ennek a technikai lebonyolítása van. A BKK-BKV közötti követelési értékesítés, ez egy pénzügyi művelet, ezt 2023 óta sajnos csináljuk ezt a követelésértékesítést ennek a jóváhagyására van szükség, mert ez azt jelenti, hogy akkor nyarat még jobban mentesíteni tudjuk a finanszírozásról. Ezt a hármat meg kell csinálni, ebből mondom a költségvetés az elemi feltétele annak, hogy a másik kettőt a, a bankok aláírják, vagy nem mondhassák fel a hitelszerződésünket. Ha ezzel megvan, és a közgyűlés, ezt a munkát jövő szerdán, akkor... És ott nincs is lehetőség halasztásra, hiszen a naptár az, más, az nem engedi. Hát a rendkívül rendkívül és nyilván össze lehet hívni még június 30-ára, de tovább nem, már nem, nem húzódik a dolog. És innentől kezdve... A nap nincs. Igen. És akkor innentől kezdve... Ugye szerdán van, és hétfő 30-ak. Így van. És akkor innentől kezdve... Ugye ezt bizt... szokták fogalmazni mások, és akkor én követtem más a fogalmazását. Mennyiben bízik a főigazgató a közgyűlés bölcsességében? Nagyon! Ezt szerintem a közös határtalan, és ebből következően én azt remélem is abban bizok, hogy ebben egyhangul lesz a közgyűlési támogatás, hiszen miért is ne szavaznám meg minden ja, frakciót? Ez is megszavaznám. Hát a múltkor azt is a, a zárszamodást követően a maradvány hagyást meg, is megszavazta a Fidesz, tehát hogy akár abban is reménykedettek, mert ez eddig, az, ahonnan én nézem, a dolgot, ezek tulajdonképpen az, amit ők követeltek, hogy a kóriai döntést hajtsuk végre, mi ezt hajtsuk nyilvánvalóan, a többit meg hát ők is látják, de most nyilván lehet, ebből azért persze a, a, a, gondolhatják a nézők, hogy most naív vagyok, annak is tűnhetek a, a történetben, de a végső soron nekem 17 szavazat kell a közgyűlésben, azt kell valahogy összeszedni. Igen, nem biztos, hogy most megtalálom, és nem fogok itt egyfajtában lapozgatni, de ö, ugye a tárgyalások folyamán ez is szóba került, csak Latorcai Csavának volt egy megnyilvánulása, de ezt most nem találom, hogy majd később fogok rá hivatkozni. Magát a tárgyalás mennyire befolyásolta az, hogy közben megszületett a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának ez a döntése. Ugye azért ez egy, nem azt jelenti, hogy akkor most találtunk pénzt és pipa megoldottuk értem. a dolgot. Tehát ezzel tulajdonképpen azt jelenti, de. amit mondtam, hogy ha ez nincsen, akkor napok alatt kellett volna a kormánynak megoldást találnia velünk. Ön tudja -e, tud -e értelmezni azt a mondatot, hogy a mai tárgyaláson rögzítésre került, én még ahhoz a generációhoz tartozom, aki azt mondja, hogy rögzítették. Tehát lehet, hogy rögzítésre került, de én ezt a nyelvet nem fogom megtanulni. Ugye a bírósági ítéletnek megfelel a Magyar Államkistár visszautalta Budapestnek a szolidaritási hozzá. A legutóbbi 10 milliárdos részletét idézett, hasonlóan példás hozzáállást várunk el a fővárosi őrkormányzattól, mondta. Miben? Nem tudom. Ezt nem voltam ott, nem én mondtam. Fogalmam sincs, mire gondolta. Ja, de, de, de ez a tárgyaláson, ez ilyet nem hozott el? Nem. Ilyet uh -huh. védeni a véthetetlen, azt ugye nagyon nehéz. Ugye Gulyás Gergely Szerdai kormányinfó jelezte, fellevezni fognak a bírósági döntés ellen, ugye erre ön is utalt, a kormány és a Fidesz álláspontja szerint akkora bajban nem lehet Budapest, amennyiben meg tudták venni 50 milliárd 50 millió forint ért egy telepet. Egyébként nem fizettük 50 milliárdot érte kettő, meg eddig nem így járulták az arab befektetőknek, hogy ez egy szeméttelep, de nyilván ez az ő ingatlan ez Ugye folytájuk. ez az, ez az amiben mi örökké párhuzamos sineken fogunk, vagy párhuzamosan fogunk haladni, mert ha bár én tökéletesen értem, amit mond, uh, és itt nem is arról van szó, hogy kinek nyeri el valaki a szimpátiáját, vagy sem, de ezek olyan incselkedések, amelyek azért néha az a határan az én szememben túlmutatnak. És azért van olyan helyzet, ahol az ember azt mondja, hogy nem húzogatja az oroszlán bajszát, és most én nem a, fő, nem a fővárosra gondolok, mint oroszlára, hanem hogy egyáltalán ez a harcmodor, ez... Máshogy tekintük Én sem nyilván én nekem... Tehát én alapvetően azt gondolám, hogy egy tárgyalások, amik tartanak, Csak so, nem e... kommentáljuk érted láthatod a latorca. A a, a, a, a megnyerése, nem. tehát amikor azt mondta, Uh, Gulyás Gergely, vagy azt mondja Szentkirályi Alexandra, hogy a Pride megirendezése is azt mutatja, hogy Budapest egyébként nincs anyagi, nincsenek anyagi problémái, tudtam a ugye a Pride-dal kapcsolatban alapvetően nem az volt eddig a probléma, hogy mennyibe kerül, hanem hogy ott mi zajlik. De egyik pillanatról a másikra azt veszik elő, most függetlenül, hogy azt mondja, hogy nem kerül semmibe se, ők majd ki fogják mutatni, hogy igenis, de hogy az az 50 forint vagy 50 ezer forint, vagy 5 millió forint vagy egy se, az az ő szemükben arról szól, hogy lám, mégiscsak van a fővárosnak pénze, és most éppen attól függően szeméremsértő, hogyha arra van igény, vagy attól függően e, bán, hazudik a pénzéről, hogy éppen most melyiket tartják érdemesnek a közvélemény számára megmutatni. Nem mindegyik állítás nagyon szívesen é. reflektálunk, bárhonnan is jön ez a dologban, valóban mi, hogy elmondtuk, hogy közérdekű felajánlásokból fog ez megvalósulni, ez a Budapest büszkeségmenete, hiszen mi egy önkormányzati rendezvényt fogunk szervezni, nem is jelentettünk be olyat, hogy ami ettől ellentétes lenne, sőt, nem is jelentettünk be a gyülekezési törvényhatály alatt semmit se, ezért sem érthető, hogy mit csinálták nap a rendőrség, de ez nyilván a rendőrségnek a elszámolni valója a saját lelki Ön, mint főigazgató, azt mondja, hogy önöknek, önnek a szombati eseményel kapcsolatban semmilyen jogi feladata nincs. Ez egy önkormányzati rendezvény. Mit, az önkormányzat mit, saját mit, mit, területén mit. bonyolítja le. Saját? Területén bonyolítja le. Tehát vannak a fővárosnak közterületei. Ezek nem a gyülekezési törvény hatály alatt lévő rendezvény, hiszen mi formálisan a búvó nem is tudunk alatta lenni. a, hát az önkormányzat egy közhatalmi szervezet, ők nem tud kiállni ö, olyan ö, dolgok mellett, mint ami a gyülekezési törvényben szerepel. Mi nem jelentettünk be semmit a rendőrségnek, ebből következően nem értjük a rendőrség, mit vizsgál. technikai lépés, vagy most ne kezdjük el a szörőzést? Tehát, hogy persze, most mondhatjuk, hogy jogászkodunk a dologgal, de hát, hogyha most ide bejön valaki, és azt mondja, hogy fiala úr, ön az akkumulátor gyártás tilalma alatt lévő törvény alatt van, és fejezze be ezt a tevékenységét, amit én most művel, akkor valószínűleg majd nézni fog, hogy de én nem gyártok akkumulátort itt. És azt mondja önnek a hatóság, hogy fejezze be ezt a tevékenységet, amit éppen most csinál, ezt az internetes sugárzott valamit. És akkor erről azt mondja, de továbbra is én nem mondtam, hogy én akkumulátor gyártanék. És most ezt a, a vitát játsszuk le, hogy mi nem szóltunk A hát Pontosabban senki nem. mondva, nem ilyet, ugye elvileg az kell, ugye az, az hogy önök azt mondják, hogy nincsenek a kártya aztannál, így aztán, hogy a másik fél mit csinál, az az, az ő magánügy. Megy, ez történt. Um, de ez... Volt módomban végignézni azt a közgyűlés, ez nem is olyan nagyon régen volt, amikor a rendőrség beszámolója volt, mm -hmm. nem kérdezem, hogy emlékszik rá, hiszen ön Uh, és ott nagyon meg lett dicsérve a rendőrség, és teddig Tamás személyesen is. Amikor uh, a budapesti rendőrfőkapitány kezéből ilyen papír jön ki, akkor önök ezt a foglalkozási ártalomnak tudják be, és majd 2026-ban semmilyen módon nem fogja befolyásolni azt, hogy egyébként a, rendőr a budapesti rendőrfőkapitánysággal való együttműködést kiválónak minősítsük. De nem, és az a... Nem az a kérdés egyébként, hogy most a évente egyszer a beszámolóra mit mond a közgyűlés, hát mi azért De napi, napi együttműködésben vagyunk a BRFK-val jelenleg is, tehát nem csak egy évente egyszer találkozunk, hát folyamatos munkakapcsolatban vagyunk a kollégákkal. A tegnap, a, miközben kiadta a BRFK ezt a furcsa tiltó egy olyan dologra, amit nem is kértünk, pár órával később a BFK szakemberével találkoztam, nem ebben az ügyben, én teljesen más témában, egy munkacsoport ülést vezettem, ahol ott voltak, és, és folyt a munka dologba. Tehát, hogy, hogy és nyilván ezért mondom, hogy nem akarom sem bántani, sem kommentálni a főkapitány tevékenységét, mert nem tudhatjuk, hogy ki írta ezt a, a tiltó határozatot, de e, szerintem az a Jó, fontos, erre... hogy azt a szakmai együttműködést fenntartsuk, és ezt próbáljuk meg ettől külön igen, vonatkoztatni, mert nem Igen, fogunk. de ez ma már a második dolog, amiben ebben megegyezünk, és én nagyon megdicsérem önt, hogy ön erre képes. Én nem azt mondom, hogy erre nem lennék képes, mert talán képes lennék rá, de azért Azért, ahogy magamat ismerem, azért valamikor kibújna belőlem a kisördög, és megkérdezném, hogy egyébként mi, akik itt így tudunk együttműködni, mondd már meg, drága Tomikem, hogy az, amit ti írtatok nekem, az mi a frászkúnyhó? De ennek nincs értelme megkérdezni, mert ha leírta, leírta, az már hogy ez az én foglalkozásom. értem, de ez nem... Én nem a hivatásomból fakadóan vagyok kíváncsi, hanem én a hivatásomtól teljesen független vagyok kíváncsi. az én kíváncsiságom itt a stúdiónak az ajtajánál nem ér véget. De csak kezdődik. Értem. De most ezt, hogy meg tudja elmondani, vagy meg akarná elmondani, vagy bármi van, hát ezt majd inkább, szerintem évtized múlva lehet ezt a beszélgetést lefolytatni. Igen. Mm -hmm. De az való viszont tisztában van, hogy az a közeg, amely egyébként Karácsonyi megválasztja, és ennek következtében ő főigazgató lehet, hiszen ő nem egy választott személy, az már múlik ezen. Ezt, minket... Hát, hogy semmi, hogy a nép, aki ezt kajája, e. vagy nem kajája, érdeklődés mutat, vagy sem. Azért nagyon sok következtetés le van arról, amiről ön azt mondja, hogy ha ön erről véleményt alkotna, akkor nem tudná a hétköznapi munkáját végezni? Ezt én értem, tehát nyilván a. a egy tízes mit Budapest... gondol, hogy a egy mit gondol, hogy mennyire befolyásolja a népet mindaz, amiről így hal, pro, kontra? Vagy csak megerősíti a szavazótáborokat? Nem, nem, ez egy, mindig egy téves feltétezés, hogy azt gondoljuk, hogy masszív szavazótáborok vannak, akik között nincsen átjárás, meg ne lennének bizonytalanok, akik egyébként pillanatnyi döntések alapján fognak utolsó pillanatban akár ide oda sodródni, és ezért ezek választásokat döntenek át. Erőszel. Hát ha azért valaki Lengyelországot megnézze, a Lengyel elnökválasztás, e, 200 ezer ember. Így. Ennyi döntötte egy akkora országban. De gyakorlatilag a főpolgármester választás De, egyébként ez. De ezt is lehet mondani, hogy ott is azért egy Tehát, hogy, hogy, És azért nagyon sok választást láttunk, akkor a végén nagyon kevés ember döntött el azt, hiszen persze vannak fix tömbök, akiknek el is kell mennünk egyébként szavazni, amellett a van szimpátiájuk, és egyébként van egy réteg, amelyik egyébként folyamatosan keres Tehát szerintem ennek van jelentősége néha egyébként egy kicsit alul is értékeljük ennek a jelentőséget, hogy a ki hogyan találja meg azok az ügyeket, amelyek foglalkoztatják a fővárosiakat ebben az esetben, vagy akár az országban élőket. Mi szerintem a de igazából egy. Én ezt értem, mérce alapján csak az elkocsi mércébe, ott értem, állunk értem, ebbe a történetből, mi ezt teljesnek gondoljuk, ebben az ügyben is, és hogyha ebbe többségünk van, annak meg mi külön örülünk. Én ezt értem, de azért azt csak kalkulálni lehet, hogy mellékletét tekintve egy ilyen rendőrségi döntésbe hogyan kerül a Budapest-Soundon készült fényképek. Tehát azért egy kívülálló, mint én, tehát ha valaki valamit aláír, akkor azzal olyasmit szentesít, hitelesít, amelynek minden mondatából. Elvileg egyet kéne érteni. A rendőrkapitány nyilván nem hogyha ezzel hiszen nem így lenne, akkor nem jött volna alá. Nem akarom ebben a dolgot felmenteni, én csak arra bosszoltam, hogy ettől függetlenül nekünk kötelességünk szakmai együttműködés. Jövő héten találkozunk, akkor ez ki fog derülni. A rákos rendezői karbantartás bármilyen módon is kapcsolódik Nem szerdán lesz közgyűlés, itt van előttem a programja, hát azért valószínűleg bábszínház, hogy ne cirkuszt mondjak, azért egy pár dologban lesz. Meglátjuk. Mi az, ami igazán foglalkoztatja? Nyilván a, a gazdasági, gazdálkodás egyensúly megteremtéséhez szükséges döntések, erről beszéltem az előbb, ez azért alapvetően a meghatározza a valóságot. Szinte biztos, hogy lesz a Budapest büszkeséggel kapcsolatosan vita, ugyan mi nem terveztük fel, mert Elfből a főpagármester azt mondta, hogy ezt a, a múltkor si tervezett fel ezzel kapcsolatos napirendet. Közgyűlésnek jogi van felszavazni a napirendre. Én azt is gondolom, ha mégsem szavazza fel, akkor is ez e, át fogja lengeni ennek a zárnyéka, hogy ilyen költői legyek a, a közgyűlés napját. Ezt lesz, amit mi most azért abban a lágéban vittünk előterjesztéseket, ahol hát kevesebb hosszú távú ügyet viszünk, és sokkal inkább erre a gazdaságodási problémára fókuszálunk. A frakciók azért sok javaslattal érkeztek most is, talán 11 javaslattal, amik között van olyan, ami egy állatvédelmi aloldal létrehozására, tett javaslatot az interneten, másik pedig a Budapesti cigányzenekar megalakítására vonatkozóan. Az tehát a javaslat. az Fidesz javaslat. Tehát sokfajta javaslat érkezett be a frakcióktól, úgyhogy nyilván ezekről is fog dönteni a közgyűlés. Egy ilyen zenekarnak a létrehozása, miközben adott esetben a politikai akarat megban, mennyiben pénzügyi kérdés, gondolom? Nagyon. A javaslat nem arról szól, ha én ezt jól értem a javaslat szándékát, hogy itt most pénzt adjunk neki, meg nem egy fővárosi nem hanem úgy itt cigány zenészek összejönnek, ők meg, között megalakítanak egy ilyen formációt, és a fővárosi önkormányzat hivatalos rendezvényein hadd lép fel olyan címmel, mint Budapesti cigányzenekar. Zenekar. Körülbelül erről szól is ennek a együttműködési keretét. Tehát ezt még tekintettem úgy, hogy nem pénzről szóló javaslat. Vannak az előterjesztések között, ez eszemben vannak, amik pénzről szólnak, ebben a helyzetben nyilván itt a közgyűlés majd mérlegelni fog. Jó, hát akkor jövő héten ezt megbeszéljük. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szépen. Kellemes hétvégét. Köszönöm András.